Jó reggelt kívánok, a 2018. 12. egy csütörtök van, 4 perc elmalat reggel 7 óra, ez a Kejfegy Jancsi. minden, amit az aznapról tudni kell, a Hallgatók és Fiala János műsorok. Ez a műsor 14 éven aluliaknak nem, felette és csak igen korlátozott mértékben ajánlott. Tele van termékmegjelenítéssel, mindennap kísérleti műsor, mindennap utolsó adás, ami egy ilyen országkockázatra utaló Mondott. Ma a 2018 április 12-dik egy csütörtök van, verőfény van, 10 fok és 20 fok lesz. Itt a tavasz, sőt, a koranyár. Ezt a fél órát ezt önöknek adnám nem teljesen, vagy lehet, hogy teljesen mindesetem, hogy fel kell olvasnom némi szöveget, amit a jövő hétnek a felkonferálása, nem leszek, Hallgattam a rádiókat, nézem a tévéket, olvasom az újságokat, az internetet, belföld, külföld. Én most dolgozom fel, ami április 8-án és azt megelőzően történt, és nem kezdtem el a 2022-re való felkészülést. Illetőleg úgy kezdem el a 2022-re való felkészülést, hogy elmesélem önöknek, hogy ma fél nyolc után Fávján Tamással beszélgetek, 8 óra után Winter zolt, Zsolt-al beszélnék, de előtte György Evics Benedek következik, majd Winter zolt Zsolt és Ugi Attila fél tízkor véget ér a műsor, akkor aztán a Filipóval találkozom, és elmegyünk úszni. Annyira elmegyünk úszni, hogy abból aztán haza is megyünk. Én este elmegyek még a Márta Argericsre, hogyha egészséges lesz. Holnap reggel viszont ismét a Filipovval kezdek, valamikor 4-8 környékén. Majd kapcsolom Navracsis Tibort után a Karácsony Gergelyt, Bácskai János, Dobrev Klára, Gulyás Gergely. Ez a holnapi nap. 16-án, 17-én, 18-án, 19-én, 20-án, tehát a teljes jövő héten nem lesz írőlebonyolításuk egyfejöncsik. Volt már olyan, aki azt kérdezte tőlem, hogy én vérvételre miért nem később megyek, miközben vérvételre mindenki reggel megy, ezt vegyék a szószoros vagy a szó átvit értelmében, de miután én az összes reggeli dolgomat, amelyet egyébként reggel kellett volna intézni, és nem a rádióval, vagy szorosabban vett módon a reggeli ébredéssel tartozik, eltoltam. Így 23-án hétfőn például reggel nagyjából 8 óráig lesz idő bonyolításom műsor, tehát 1 órán keresztül. Majd 25-én és 27-én ismét nem lesz műsor, de 27-én annyira nem lesz műsor, hogy utána nem lesz műsor 30-án és elsőjén sem, ugye ez a május 1 hosszú hétvége. Hosszabban és egyfolytában május másodikától leszek ott viszonylag tartósabban egészen május 18-áig, mert pünkös környékén nem leszek 21-én, de hisz az ünnep, és 22-én 23-án. És az utolsó időle bonyoltású kejfejjelöntsi terveim szerint itt ebben az első periódusban, már amelyik 2018-at illeti, az június elsőjén lesz, hogy aztán legközelebb, nagy valószínűséggel ember tervez, Isten végez. Szeptember harmadikán vagy 17-én. De most már tudom, hogy a kompola mindjárt küld egy e-mailt. Tehát szeptember 17-e, vagy 10-e. 10 vagy 17-én kezdtek. Még egyszer, tehát a közeljövőre nézve teljes jövő hét nem, az azt követő héten pedig hétfőn 8 óráig szerdán és pénteken, nem illetőleg az azt követő héten hétfőn és kedden, nem 061 48 és a feldolgozása, ami az elmúlt időben történt, vagy valami egészen más önökön múlik, figyelek, ha van mire 061 és 06 egy 14899 és 03677 egy. Találomra én itt most hirtelen semmi sem ragadnék ki a tegnapból. Ha önök elkezdenek velem beszélgetni, akkor biztos nekem is meglódul az emlékezetem, és felidézek pár olyan dolgot a tegnapból, amelyek nagyon érdekesek voltak, de így önmagukban hallgatói telefon nélkül nem akarnak előjönni belőle, és ne felejtsék fél 8-tól fél tízig tömve vagyunk hogy beszélgetés kitölte fél órát vagy 25 percet nem tudom ott a létrejövő lukakban idő lukakban meg tudom önöket szólítani de összefüggő időt most tudok biztosítani önöknek és magamnak ha gondolják ilyenek vele 0614890999 és egy. az elkövetkezendő időszak kejfejjancsi beosztása az eventári sajtra emlékeztet több luk és kevesebb sajt Rendelkezésre álló időben írtam Gulyás Gergőjének, aki tegnapi sms sem válaszolt, még ez kicsit aggodalomra ad okot. Jánosnak írtam, és már válaszolt, Navracsis Tibornak írtam, már válaszolt. Dobrev Klárának írtam, még nem válaszolt. Filipov Gábornak írtam, már válaszolt. És akkor küldök még egy sms Karácsony Gergelynek. Kértem 061 48 099 és 06 30 Erről beszéltem egyébként tegnap, hogy euh, miközben leépítem tudatosan azokat, akikkel beszélgettem, és akiket felraktam az étlapra, az étlapon a tömegételek azok önök meg én. Ha nem telefonálnak, maradok ilyen, de én nem akarok túl Jó reggelt! Jó reggelt, kívánc, Német Norbert vagyok. Igen. Egy történetet szeretnék elmondani, hogyha megengedi. Figyelök! A tegnap előtti műsorában mondta, hogy a moziban, ha rossz a film, akkor ugye ki lehet menni. Én Nekem elindított egy vezéranyját ez a gondolat, mert hónapok óta azon gondolkodom, hogy ha ez így marad ez a helyzet, akkor én nem szeretnék egy olyan országban élni, ahol a törvények, csak ránk vonatkoznak a törvényaktókra meg nem. És hazamenten elmondtam a feleségemnek, hogy én akkor azt hajté. mondtam pontosan, amiről ön beszél, hogy az igen? ország esetében ez egyet jelent az ország elhagyásáról. Igen, igen. Fontos másik fontos mozi van Magyarországon, másik ország nincs. Igen, igen, igen. És elmondtam a páromnak, hogy milyen gondolatok keringenek benne. De vagy ő... korábban ilyenről egyáltalán nem beszéltek? Ö... Talán így mentén megemlítettem, hogy ez így nem jó. Ketten ez hány évesek együtt? Ketten 88. Gyerekek száma? Négy. Uh -huh. Igen? És uh, a párom egyetértett. Uh, nem lepülött meg? meg? Nem. Elmond, megkérdezte, hogy elmondjuk-e a gyerekeknek mondani, persze, este úgyis vacsorázunk, leülünk az asztalhoz, és elmondom, hogy milyen gondolatok járnak az én fejembe, hogyha ez így marad, és ö, ugye látva a nemzetközi sajtótájékoztatót és ezt az agresszív hangnemet, ahonnan, ahogyan beszélnek ö, velünk, illetve az újságírókkal, mondom, ebből én sok jót nem látok, és elmeséltem, hogy mi a helyzet, a gyerekek mondták, hogy jó, rendben, keresünk akkor egy országot. Gyerekek, ha, gyerekek hány évesek? 18, 16, 11 és 3. Ugye amikor keresünk országot, nekem mindig a elnek az egyik filmje jut eszembe, ahol megpörgetik a főzgövőtönök. Milyen alapon keresnek országot, ami persze nem nevetséges, nem ezen nevettek. Olyan alapon, hogy szinte az összes ismerősünk már valamilyen külföldi országban van, és őket kérdezük meg, hogy éppen uh -huh. mi a helyzet az adott országban, ahol ők már kimentek és segítságiát teremtettek. Uh -huh. A kérd, a, a, ami miatt telefonálok, az a megdöbbentő felszólása volt a 15 éves gyereknek. Igen. Mert mondta a feleségem, hogy ne adjuk el a házat, hanem az ilyen biztos tartalék legyen, hogy adjuk ki, és abból lesz egy havi bevétel. meg azt mondtam, ha már elmegyünk, akkor én nem akarok visszajönni. Én nem akarom adni a házat. A párom az agaszkodó, ne adjuk el. Ezzel egy picit elbeszélgettünk. A hogy négy gyerek jel, az egy gyalom? Ő, igen. És a 15 éves fiúk beszólt, és azt mondta, hogy anya, mindenképp el kell adni a házat, mert hogyha kimegyünk külföldre, és a ház ugye itt marad, és termelnekünk nekünk úgymond a, a pénzt, akkor mennyi időbe kerül a jelenlegi kormánynak összeülni egy éjszakkal, kidolgozni egy törvényt, és másnak azt mondják, hogy azok, akik nem élnek itt azoknak ne legyen itthon ingatlanuk és elveszik. Ez mondta a gyerek. Ezt mondta a 15 éves, tehát én nekem ez a megdöbbent, hogy a 15 éves gyereknek a politika ilyen szinten van a fejében. Én azt hittem, hogy csak nem megtaláltam. Én beleborzongtam, magarok. pedig nem nagyon szoktam borzongani csak úgy én... ripsz történetekben. történetekből. Azóta egy irányba járok, és mindegy zombi megyek, hogy, hogy hogy nőnek fel a mai 15 évesek, mi ez a generáció, hogyan fog ez az egész rendszer viszonyulni, tehát hogy, hogy lényegtelen a szaktudás csak kapcsolat. Nem, ér nem szaktudás... érdemes nem érdemes tovább mondani. Tehát nem azt, tudom. amit elmondott, Bor tehát amiről most beszél, az, az ön gondolatai. Azt, hogy a gyerek erre hogyan jöjjön rá, azt azért nem fogja tudni elmondani, mert nincs a gyerek a telefon közelben, és ez nem is olyan nagyon nagy baj. Um, nem tudok mit mondani. Én is én le vagyok döbbenve ezt, ezt akartam elmondani csak. Én egy dolgot tudok mondani, hogy az a kifejezés, hogy le vagyok döbbenve, ezt nem szoktam használni, de ez csak arra jó, hogy hárítsak. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Csak pont tegnap hallottam egy hírt, hogy a választások után négyszeresen nőtt azoknak a szám, akik külföldön szeretnének munkát találni. Ez, ez a műsor változatlan alapvetően arról szól, hogy az emberek magukról beszélnek. Örülök, hogy ezt olvasta, ha magáról beszélt volna, jobb lett volna. Ezt ne vegyék letolásnak de ezek a pillanatok az öröm és a feldolgozása, az nem megy így ilyen irányvektorral Jó reggad. Jó reggad, Én azt nem értem, hogy, hogy az miért van, hogy mindig csak a baloldali oldali azok szavazók mondják, hogy elmennek az országból, hogy csinálják, egy választás? Ez egy jó kérdés! Ez látja, egy jó kérdés, erre nem tudok válaszolni! Jó, köszönöm szépen! Viszont találásra! Találgatásokban bocsájtkozhatnék, de nem, nem akarok! De a kérdés jogos. Persze most ugye em, valaki betelefonálhatna és mondhatja egy konzervatív, hogy neki a Fidesz győzelmétől független ilyen gondolatai vannak, illetve telefonálhat olyan, aki 2002 és 2010 között elment, és most Tokióból telefonál. Jó reggelt! Bocsát, még egy gondolat benne maradt, hogy nekünk azért a 2006 az nem volt kis pofon, tehát úgy az egész... Itt állja meg a fákjás menet! Az előző telefonjával mindent elmondott. A mostani telefonja az nem tartozik ide. Én pontosan értettem azt, amit mondott, ennek megfelelően is folytattam a dumámat. Ami önben maradt, azzal majdnem nullára írta azt, amit előzőkben mondott. Még egy telefon is felajánlom önnek, hogy soha többet ne telefonáljon ide. És én pontosan tudja, hogy igazam van. 061 48 és 06 377 1161 Csava okos lesz? Jó reggat! Jó reggat, kívánok! Én annak idején, amikor az MSZP nyert, én erdélyből öttem át, és az MSZP nyert, én Budapesten lakom, én voltam úgy, hogy ezzel, hogy azt mondtam a feleségemnek, hogy ha most nem lennék nős, nem lennék én fognám most srátokra, és elmennék innen. És jól tettek barát? Így van, jól tettem. Jó réglát! Élet elkívánok, Fiala úr! Hát én azt szeretném mondani, hogy a pártok közül nekem nem volt semmilyen párt a sem, de a leg, legjobban az együtt, együttet sajnálom. Mert tényleg annyit, annyit dolgoztak, Szigetmári, itt, Pictor is, és, és nem, nem is számítottam arra, hogy egy százalék alatt lesznek. És örülök neki, hogy sikerült küldeni már őt, neki a pénzt. Igen, ez egy szomorú történet. 061489, 0999 és 063677161. Más körülmények között kielemezném azt a videót, amit ezzel kapcsolatban juhász Péter tett közzé, amikor mutatják a költöző együttet és beszél a pénzről. De a gyászfeldolgozásában én most ezt nem tudom fölten megtenni. Úgy értem, hogy a gyász, hogy az együtt gyásztam. ki lehetne az őr, Tudomásul vettem a név döntését, és keresem a helyem ebben az országban. Ahogy eddig megtaláltam, ezentúl is meg fogom találni, de a folyamatos helykeresésem nem ér véget. Ezt támogatja, ez egy fontos stratégiai partnere a Kejfejjancsinak, miközben a helykeresésem nem biztos, hogy tovább tart, mint a Kejfejjancsik. Ahhoz túl kell, hogy éljem. A este van, nem lehet a sár... Jó reggelt királynak. Én a 14-18 éves Simonel Lászlót ismertem Székesfehérvárról, és tegnap olvastam, hogy az azari elnök választásnak volt a felügyelője. Igen. Én arról a 14-18 éves Simonel Lászlóra nem tudtam volna elképzelni, hogy, hogy önként, tehát ez lehet, hogy neki nem önként volt, hogy elmegy legalizálni egy ilyen diktátor választást. Azért meg kell hallgatni, hogy ott ő mit csinál, de... I'm not Annyi mindenről tudnék önöknek beszélni, és annyi mindenről nem beszélek, mert valahogy próbálok szabadulni ettől az egész tömiközben, persze nem lehet. Ez nem elhatározás kérdése, de. 7 26 perc van, ha nem telefonál valaki, akkor elkezdek felolvasni. Ha száz másodpercben belül valaki nem telefonál, akkor elkezdek beszélni. Ezt a szöveget akkor is fel kell olvasnom minden kérdőmények között ma vagy holnap. Tehát ezt megúszni nem lehet, de lehet később. 0614890999 és 06367161. Ő az alá, kit úgy hívnak, hogy Isztina, ő az alá, kinek nevet csupasz zene volna, ő az alá, neki kimint játszik, élvelek, mi az a lány, ki csak azért teszi, hogy nagyon jó legyen. Cristina, Cristina, Cristina, oh Cristina, Cristina, Cristina, Cristina, Cristina. telefonáltak 8 5 2 Jó reggel kívánok ma Beszed, Ádám. Ádám, mondanám, a jövődet jó reggelt kívánok! Ma 2018. április 16. a hétfő és csongor napja van, néhány percel múlott 7 óra. Ezen a héten végi ismétléseket fognak hallani. Most reggel, hétfőn 7 és 8 óra között. Ha megtalálja Ádám, akkor Sifer András február 26-ai interjúja és az április 9 i interjúja következik. Ez egyébként végigmegy majd a héten, a hódmezővásárhely utáni hét és az országgyűlési választás utáni hét interjúi lesznek egymás mellé elhelyezve. Jó reggelt kívánok, ma, 2018. április 16-a hétfő van, és ha minden igaz, nagyjából fél nyolc körül lehetünk, és most következzék a Siffer Andrással készült április 9-i interjú. Jó reggelt kívánok, ma, 2018. március 16-a hétfő van, és 8 óra múlhatott, Szigetvári Viktor február 26-i interjúja következik, amit a Fejencsőnek adott. Jó reggelt kívánok, ha 2018. április 16-a hétfő van, és most következzék az az interjú, amit Szigetvári Viktor 2018. április 9-én adott a Kejfejöncsinak. Jó reggelt kívánok a 2018. április 17-e kedvan. A mai műsor, a mai ismétlő műsor első órájában két interjú jön, az elsőt első Lászlóval február 27-én, a másikat pedig április 10-én készítettem. Jó reggelt kívánok a 2018. április 17-e kedvan, fél nyolc köviháratunk, és most következzék az első Lászlóval készített február 27-ei interjú után, az április 10-ei. Jó reggelt kívánok a 2017.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 Jó reggelt kívánok, ma 2018. április 17-e kedvan, fél kilenc felé járhatunk, következzék a Mesterházi Attilával készült április 10-e interjú. Jó reggelt kívánok, ma 2018. április 18-e szerda van. Ismétlő misorokat hallanak az első órában, 7 és 8 óra között a Gyurcsány Ferenccel készült interjú közül kettőt hallgathatnak meg előbb a február 28-ait. Jó reggelt kívánok, ma nagyjából fél nyolc lehet, 2018 március helyett április 18-án szerdán, és egy olyan interjú következik Gyurcsány Ferenccel, amely a választások után április 11-én készült vele. Ma egészen biztos, hogy április 18-a szerda van, és jóval állomulhatott 8 óra, hiszen a Gyurcsány Ferenccel készült interjú meglehetősen hosszú volt. Most következzük a Donát Lászlóval készült február 28-ai interjú. Jó reggelt kívánok, ma 2018, április 18-a szerda van, fél kilenc fulhatott, most következik a Donát Lászlóval készült április 11-e interjú. Jó reggelt kívánok, ma 2018, április 19-e csütörtök van. Az első órában 7 és 8 óra között a hajós Andrással készült interjú közül eleverítek fel kettős, mert nem emlékszem rá, hogy vele beszélgettem-e a hódmezővásárhelyi választás, polgármesterválasztás után. Pogányádámra volt bízva, hogy melyik beszélgetést választja. Egy korábbit, mint ami április 12-én készült vele. De hisz az nem lehetett, hanem az április 10-én készült vele, tehát ezt rosszul írtam, de ennek megfelel mondom. Most pedig következzék, ma 2018. április 19-én csütörtökön az a hajós András interjú, amivel elköszöntem tőle, ez szerda kellett, hogy legyen, tehát László és Szaliszló lapja április 11-én. Jó reggelt kívánok, ha 2018 április 20-a péntek van. Ismétlő műsorokat hallanak, mert én máshol tartózkodom. Lehet, hogy az országban, lehet, hogy az országon kívül a műsor szempontjából és a rádió műsor szempontjából közömbös telefonálhatnak, de senki nem fog rá reagálni. Hét és 8 óra között két interjút elevenítek fel, mind a kettő Navrasis Tiborral készült az első március másodiken, azon a héten, amely... Előtt a húnező választások volt a polgármester választás. Most 2018, április 20-a péntek van, fél nyolc körül járhatunk. Most következik az, az interjú, amely április 13-án készült Tiborral. 2018. Április 20-a péntek van, 8 és 9 óra között két interjút televenítek fel, mind a kettő Dobrev Klárával készült az első március másodikán, a második pedig április 13-án, most következik a március másodikai. Jó reggelt kívánok a 2018 április 20-a péntek van, napja, Most következik az az interjú, amely április 13-án pénteken, tehát egy héttel korábban készült Dobrev Klárával. Ennyi volt Adam. Maria! Kicsi gyere velem rózsát szetni, amíg el nem megy a nyár. Addig kell az ilyet elvégezni, még virul a határ Kicsi gyere fel a hegy a Arra repül a madár Addig szeretnék a csúcsig jutni Még van napsugár Távolban jön a fethő Meg a Az ült a téli szél. Ez a világ során nincs mit tenni, Elfordítom a fejem, Kicsi gyere velem csókot csenni, Még van szerelem. Megy az idő, ugye nincs mit tenni Elfordítom a fejem Kicsit gyere velem csókot csenni Most kell szerelem Káborból jön a fethő Meglátok ott a Hova a széli szél? Ez a virág sora, nincs mit tenni Elfordítom a fejem Kicsit gyere csókot csenni mi van le? szerelem Megy az idő Fordítom a fejem, kicsi gyere velem, csókot csenni, most kell szerelem kicsi gyere velem, csókot csenni, kicsi gyere velem, csókot csenni most. Társak óta ilyen zenéig szólnak a Kejfej Jancsiban. Biztos kérdeztem már, de még egyszer megkérdezem, te hány éves vagy? Most vagyok 30. Amikor az indexben kapsz feladatokat, akkor mit érzékelsz, miközben ez nincs kimondva, hogy mennyiben számolnak, mennyiben kalkulálnak a rádióztott feladatokban arra, persze a feladatok között különbség van a videós munka és a nem videós munka, az más és más. Tehát mennyire számolnak az életkoroddal, és az életkorodból adódó élettapasztalattal, az élethez való viszonyulásoddal? Hát ez egy elég váratlan kérdés, de nem, nem, nem gondolkodtam még. Ezen, hát nyilvánvaló, hogy mondjuk, amikor kiküldenek terepre valakit, akkor azért, azért inkább fiatalok szoktak menni tőlünk is. Gondolom azért, mert több inkább agilisabbak, még inkább bennük van az a hív, hogyha van egy váratlan szituáció, akkor, akkor jobban odalépnek, hogyha nem tudom, tumultusan, akkor jobban kicsit így oda teszik magukat akár fizikálisan is, tehát, hogy nyilván ez van amilyen életkori sajátosság is, hogy a, hogy a tapasztalata idősebb újságírók azok, mert inkább, inkább a szerkesztésében dolgoznak és más típusú feladatokat végeznek, mint, a, mint akár a fiatalabbak. Fábian Tamással beszélgetek, vagy Fábian Tamás beszélget velem nézőpont kérdése. Amikor volt az osztályfőnöknek a nemzetközi sajtótájékoztatója Orbán Viktor miniszterelnök úrról van szó, hogy meglegyen a titulus. Igen akkor arról te egy telefonhívásból értesültél emlékezetem szerint, mert hogy egyébként az Index erre nem kapott meghívást. Igen. most ugye egész fontosan nem is én értesültem, hanem az egyik uh, ben kollégánkra csetelt rá egy kolléga, hogy megyünk, egy másik újságnál dolgozó uh, kolléga, hogy megyünk el, mert uh, hogy ők is ezt mostukták meg, és uh, gondolta, hogy szolizálitásból, vagy hát csak úgy pusztán érdeklődésből rá kérdezni. Egyébként uh, hozzánk eljutott ez az információ. Kedje volt... akkreditáció ilyenkor? Hát alapvetően ugye ez mindig úgy néz ki, hogy küldenek egy uh, e-mailt, e és, uh, és akkor ott megadják, hogy kinél kell lejelentkezni. Most ugye általában csak a parlamentben van esemény, illetve mindig, hogyha aki a szervezőnél kell regisztrálni. Uh, és hát itt kellett egyébként most is, tehát olyan, mint ez kiderült, hogy, hogy lesz, akkor ez volt? hívt azt, Ez volt hát körül. Hára körül, most perc pont. De hányed? Tizenkettő. Hára negyed tizenkettő. Ugye maga a 12 tizenkettőre hirdették meg, és aztán igen. effektíve, én végigkövettem arra valamikor negyed egykor sor, tehát nagyjából negyed órás csúszás volt. Igen, igen. De honnan indultál? Mert, egy én... Ja, hát én az indexből, tehát ez így úgy nézett ki ott a helyben, hogy a rolszvezetőm, hogy a, a, a, aki éppen akkor szerkesztett, Telefonnal fülén jön oda, hogy kellene akkor a személykezolvány számom, mert most egy Orbán de ebben És akkor így látta az ő is, hogy ezt külledezik gyakorlatilag, hogy ezt most így most tudjuk meg, de akkor gyorsan bediktáltam neki, akkor átrohantam a másik teremben lévő videóról, hogy akkor azonnal kell egy ember, akkor ott aki éppen amit csinált, az, az ott szült a öss beszaladt a raktárba, összerakta a technikát, közben én már hittam a taxit, és így oda-vissza így hogy akkor na, ki, hogy áll. Helyesen lényegtelen a kérdés, de én szoktam vele foglalkozni. Én magam elkezdtem másféleképpen öltözni. Bár például tene a Zugló tévében rövid nadrágban mentem, de ezzel is ki akartam valamit fejezni, beleért, hogy valaminek vége van, de nem a tiszteletlenséget. Azt kérdezem tőled, hogy miközben frakban nem vágtad vo volna magadat eleve, vajon másféleképpen lettél volna ölt? ha erről előző tudsz már. Ez egészen biztos. Sőt, most is volt rajtam egy ink, csak azt azért vettem le, mert a taxi a parlamentig, és a parlamenten belül is sprint elmentünk a szerembe. És kicsit imilegen volt, úgyhogy azt levettem. Tehát azért úgy. Ö, nem, nem ez a sima, nem tudom, egyszínű borgó, póló lett volna rajtam. Egyébként tudom, hogy mondjuk a parlamentben megyek egy választás, egy üzenem utáni miniszterelnöki sajtótájékoztatóra. Maga a sajtótájékoztató úgy működött, hogy Kovács Zoltán megszólította az orgánumokat, és azok kérdezhettek, hát egészen addig, amíg el nem vették tőlük a mikrofont, hiszen az a közvetítés, amit én láttam a hírtelevízióban, ott nem mutatták a beszélőket, de egyszer lehetett látni Orbán Viktoran, illetve mondta is, hogy nem tud válaszolni, hiszen nem hallja a kérdést, korábban még beszélt valaki, attól elvették a mikrofont, az indexet nem szólították meg emlékezetem szerint. Te jelentkeztél nem. egyébként? Hát én folyamatosan jelentkeztem, Kovány voltánál is többször feleltek a szemkontaktust, mert ismerik egymást, látta, hogy ott vagyok, tehát nem olyan problémák voltak, ez valaki mögé elbújtam volna, mert még így is olyan munkábbileg előálltam. Nagyjából hányan lehettek ott? Hány orgánom? Hát orgánom azt szerintem ilyen 40 körül. Hát annak talán a negyede jutott szóhoz, talán. Szerintem igen. igen, hát lehet, hogy 30-40. Gyakorlatilag, amit te ilyen... láttál, az ilyen jelentkezés erdő volt? Tehát, mintha a stréberek hada lenne az osztályban, mindenki jelentkezett? Hát voltak többen, akik próbáltak még jelentkezni. Igen, Jó, magyarul uh, nem olyan és... volt, mint a Lázár által tartott kormányinfo, ahol hogyha Lázár Jánosnak ideje van, akkor kínosan ügyel arra, hogy mindenki fel tudja tenni a kérdését. Igen, nem. Hát itt ugye közölték az elején, hogy nagyjából egy 35 percük van, ami, aminél már így gondoltam, hogy hát jó, itt az előfordulhat az, hogy akkor nem fogunk szóhoz jutni, mert ugye a 35 perc van mondjuk egy 5-5 persze elveközött, hogy Orbán Viktor tartott egy rövid előadást a, a választások utáni gondolatairól. Személyesen is ismerjük egymást, de a mi kettőnk ismerettsége az hát meglehetősen szoktak mondani, nem vékony, nem keskeny, hanem micsoda, Jézusom. Egy ismerettség az lehet, milyen lehet egy ismerettség? Nem felszínes, hanem a méret, na mindegy. Szóval, arra, a, tehát nem, nem, mélyebben nem ismerlek, de a munkádból azért eléggé kép alakult ki rólad. Mikor döntötted el, hogy akciózni fogsz? Magában ott az eseményen? Igen. A Igen. Vagy eleve tudtad? Hát, hát úgy nagyjából úgy a... Igazából, hogy az utolsó percekben, tehát én még azért reménykedtem. De ennek megfelelően is helyezkedtél, csak hogy ugye világos legyen, ez itt most nem egy negatív dolog, itt arról van szó. Nem. Valaki megpróbálja szóra bírni a miniszterelnököt úgy, hogyha ő nem szólítja meg, akkor ő szólítja meg, ehhez testközelbe közelbe kell lenni, és abba kell reménykedni, hogy szóba áll vele. Tehát ennek a pozícióját kellett felvenned, mint egy futónak, amikor száz méteren fut és a rajtgébet teszi a lábát, de ez a te ott a helyszínen más volt nyilvánvalóan. Igen. Hát itt uh, ugye, mikor mi a terembe, akkor már nem volt hely. Ez tehát gyakorlatilag, nem volt? Is, nem, gyakorlatilag nem is tudtam máshova állni. Ez, uh, ne, és, ez az a terem volt, ahol Lázár János is szoktad? Nem, nem ez, egy, ez egy másik terem volt. Az, uh, hát ilyen, Most nem tudom a nevét fejből, 35 38-as, 38, mindegy. <gül> tehát, okay. az, amikor beértünk bejért, a terembe, akkor már nem, nem volt uh, ülőhely a többi új uh -huh. között, és akkor, a, és akkor az ilyen miniszterelnöki vagy ilyen igen, hát ugye a stárkormány, a stártagok, uh, akik oldalt fogtak állni ilyenkor, oda, oda álltam be, de igazából ez alapvetően egy kényszer volt, de nem volt ez így rossz igazából. Sőt, az hát ugye pont, pont emiatt is döntöttem el, hogy a vége fele, hogy, jól, hogy nem kapok szót, akkor oda fogok menni uh, kérdezni, mert akkor uh, nem megvan a lehetőség erre, hogy ezt, akár akárod is Ezt ilyenkor megbeszéled azzal, aki a videóróvatot készít, hiszen egyébként ketten vagytok. Hát nem beszélt, nem is tudtam vele beszélni, mert igazából ugye, tehát amiatt, mert hogy ennyire készen értünk be, ugye nem volt, nem volt, tehát őt a kamerát, kirakta egy helyre, ahol, ahol meg tudott állni, ez a telemnek tökéletesen a másik végében volt, mint ahol én, én álltam, ugye nem tudta a kármát. Tehát a telefonnal rögzítetted, vagy mivel? Én, én hang, én végig, nekem végig kellett rögzíterem a hangot a telefonommal mert nem volt biztos, hogy az a, a kép, videó És az a kép, van, amit aztán később közre adtál, az mi letrögzít rögzítve. Ő. ő mögöttem állt, és ő a HVG-snek volt a videója, és a HVG az is Facebook volt közelte az eseményről, Facebookon élőzte az egészet, és akkor ő is hogy még valami történik, és akkor jött utána. Én azért Te sem akartam... ebből a szempontból ez egy akaratlan, vagy teljesen nem megbeszélt kooperáció volt. Ez, hát ez egy maximál, maximálisan adhoktív alatt volt. Ez, ez egy de, elképesztő dolog, mert ezek szerint ő megérzett valamit abból, amit ilyenkor meg kell érezni, ez most teljesen független a, a pártpolitikától, és úgy követett téged, ahogy egyébként az a nagykönyvben meg van írva, miközben te ebben nem is lehettél tisztában. Igen, igen. Hát az látszott, látszott a pillanatban is, hogy a az Orbán a videósa egy ilyen szőkelány, ős is után, utánunk, mert látja, hogy ott még valami kis Azt történik. láttam, mert ugye alapvetően, ha jól láttam, ott az történt, hogy Havasi Bertalan elkezdett befelé menni, és abban az űrben, ami ott létrejött, nem egyedül Havasi Bertalan, hanem mások okán is, de egész egyszerűen voltál azon az ajtón, amin kiment Orbán Viktor, és kihasználtál egy olyan teret, mint amilyet adott esetben a Real Madrid vagy a Juventus játékosai használnak ki, hogyha éppen szabad terület lesz. Elett, előttük, és hát nagyjából úgy sprinteltél, mint hogy korábban sprinteltél, csak az egy rövidebb út volt, hiszen másodpercek alatt érted a miniszterelnök urat. Hát gyakorlatilag hogy még ki sem az ajtón, amikor már néhány ilyen nagyobb lépés ahoz a léptem hozzá, és akkor ugye már meg tudtam szóltani, és akkor a felvételen is, hogy azt mondja, hogy igen, tehát ők kialakult egy ilyen interakció, és akkor egy, nem szom, öt 5 másodpercig álltunk egymás a szemben, és még egy olyan itt ez volt, hogy nem álltak körülött ott a tekesek, havasi van éppen lemaradásban volt, úgyhogy hogy ott ott egy ilyen rövid kis pillanatra megteremtődött egy olyan szituáció, ami mondjuk, hát nem tudom, négy éve csinálom azt, hogy ha, hol lehet ott megpróbálnom megszöríteni a miniszterelnököt, mondjuk ilyen közel, ilyen tisztán, hát talán egyszer vagy készen. Igen, de most nagyjából úgy beszélünk, mint hogyha te egyébként Hosszú időn keresztül szerettél volna a széles szájú rinocérosz közelébe kerülni, aki egy egész ritka állat, és aki egyáltalán csak a közelébe kerül, az elmondhatja egész életében azt, amit nagyon kevesen, hiszen az, hogy lelövi, a szóba se jöhet, hiszen a rinocérozból annyira kevés van, talán egy volt, ő is nemrég halt meg, hogy az lehetetlen. Tehát a te esetedben ez tulajdonképpen, és a tulajdonképpen itt nem egy rossz szó, inkább volt trófeja, hiszen az az interjú, amit készítettél vele, azért az vaskos köteteket, nem tudna megtölteni. Hát, úgy gondolom, hogy nem, lehet hogy, lehet, hogy könyvtárakat fognak erről írni. Lehetséges, hogy nem maga az interjú hossza. Tehát, hogyha azt leírja valaki <gül> a kérdést és a választ, azért az egy oldalon elfér. Hát az, az, az igen, akármekkora betűtípusra is írjuk, az hát valószínűleg el fog majd Amelyben elmondták neked azt, hogy? Hát, hogy köszöni szépen, most láthatod egy sajtótájékoztatót. Tehát azért az az, az, az még így, ezzel együtt is azért erősen jelzésértékű, hogy megkérdezik a miniszterelnöktől, hogy ugyan 11 éve nem adott interjút az Indexnek, ami elég olvasottat hírportál Magyarországon, és hogy a következőben lesz erre lehetőség, és erre, erre az a válasz, az egyenes válasz, hogy mostanatot egy a elköztetőt, és köszönjük szépen, hogy eljöttem. Tehát azért az, az akármit mondhatok volna. Tehát Kimondhatta van őszintén, hogy nem, én nem fog az Indexnek interjút adni. Uh, azért sokkal tisztább lenne, mint így én megköszöni, de azért ahogy láttam az interakciókból, az olvasói részéről, azért, az, hogy az emberek uh, fogják, vagy uh, igen, tehát így átérzik, hogy azért ez... Hányan az láttál? Hát a, a ciket, hát ilyen 100 ezer fölött. Pontos számat nem nincs. Azt kérdezem tőled, hogy mit láttál a szemem. Igazából egy kis uh, zavart láttam. Amiatt következett be ez a zavar szerintem, mert hogy mert, mert, mert, mert ez a helyzet ott egyáltalán létezett jönni, jönni. hiszen ott volt a sajtótájékoztató, az újságírók ültek a helyükön, ő normálisan elkezdett kísételni a pódiumról, és alap, alap esetben ilyenkor nem történhetne meg, azt, hogy valaki csak így oda lép hozzá. Emiatt, emiatt gondolom, hogy mondjuk egy legközelebb az ilyen sajtótájékoztató, ami mondjuk, mondtam, talán két-három év múlva, talán, de lehet, hogy csak a következő után lesz, mert a lehetőség, akkor nem még ezt megengedni. Jó, két, dolog, két, két dolog van, ami engem foglalkoztat. Egyrésztről én sohasem adom fel a reményt, amikor én találkoztam Léva Anikóval és beszélgettünk, a például kiderült az, hogy előfordul, hogy engem hallgat. És most elképzelem magamban a miniszterelnök feleségét, amint bennünket hallgat, Uh, nem hiszem, hogy arra figyel, hogy mikor kellene neki megsértődni, és a mostani beszélgetésben is egyetlen ilyen negatív dolog nincs. Bennem az van, hogy vajon Orbán Viktor környezetében, vajon felébred-e bárkiben egy olyan gondolat, hogy figyelj főnök, a fialádnál hallottam egy beszélgetést, de figyelj, uh, most, hogy ilyen a pozíciónk, nem lehetne megengedni az, hogy egy ilyen szituációban, vagy egy másikban, tehát mond főnök, mindig így lesz, mind, tehát hogy mindig ne, tehát mondjuk a Havasi Bertalanak az lesz a dolga, hogy szorosan tapadjon emberfogásilag a miniszterelnökre, és hogy úgy hárítson el téged, ahogy később egyébként ezt meg is cselekedte. Egyrészt ez van előttem. Erre nem tudunk válaszolni. A másik, ami viszont fel van neked téve, neked van négy kerekedés és egy tehetséges ember vagy, ha így dolgoznál nálam, tudnék neked feladatot adni, de nincsenek nálam tehetséges fiatalemberek, mert nem vagyok így potens, ez a rádió nem így működik. De azt kérdezem tőled, hogy ugye te ezt a műfajt Magyarországon néhányad magaddal műveled, és ennek elsősorban az az oka, de itt már kiavíthatsz, hogy... Miután a fideszes notabilitások ritkán adnak külön, tehát ritkán érhetők. El. És a, a hozzájuk feltett kérdés gormadája ott van az emberben, ezért megpróbál a szekrényből is kiesni akkor, amikor az öltönyét veszi elő, és felni neki egy kérdést abban a reményben, hogy válaszolni fog rá. Ugye ott erre az a válasz, hogy ezek impertinensek nem lehet őket levakarni, én megpróbálom elmagyarázni nekik, már akikkel szóba állok, és akik szóba állnak velem, akikkel én szobálok, azok mindenkivel szobálok, aki szóba áll velem. Tehát nincs olyan fidesz akit volna, és akkor szól fogalmaztam az előbb, ezt mindenkinek megpróbálom elmagyarázni, hogy ez egy következmény. Nem arról van szó, hogy a Fábián itt született, hanem arról van szó, hogyha valakivel nem állnak szóba, akkor így próbál szóba állni ő másokkal, amit ők egyébként ugye a levakarhatatlan uh, tető meg egyéb izével uh, élnek meg, amit szintén megértek, és álladal arra hivatkoznak, hogy ők rászoktak szoktak érni, de mások nem. De! És ez a gondolat itt befejezve. Számodra maga ez a műfaj, mennyire kielégítő, néha megállnak, néha tudsz velük két-három mondatot folytatni, ha meglátnak már, tudják, lehet, hogy álmodnak is veled, hogy te loholsz utánuk, és ők nem akarnak válaszolni. Mert azért is kérdeztem az életkorodat, mert van egy pillanat, amikor az ember ebbe egész egyszerűen beleun. Mert, van, mert én valójában egyetlen egy dolgot gondolok, hogy egyszer egy ilyen szituációban az Orbán Viktor azt mondja, hogy te figyelj! üljünk le, és ott mindenki döbbenetére ad neked egy kétúrás interjút, de úgy, hogy te neked szemet szád eláll, hiszen neked ez eszedbe se jutott, de meg bekövetkezik az a csoda, ami egyébként ritkán szokott bekövetkezni, és amiért az ember az egészet csinálja. Itt levittem a hangsúlyt, és te jössz. Igen, ez nem lenne, ez nem lenne uh, rossz egyébként, ha egy egyébként bekövetkezne, mert hogy a fejemben azért mindig van kérdés, hiszen én hogy mindig, mindig azért úgy készül az ember, mégis bekövetkezik az, hogy akkor esetleg most, uh, most leülünk, akkor, uh, akkor lehet hogy többet kérdezni, de ez inkább egy jövőbeli ígéretről van, lenne. De hogy ég, reagáltál, én abból, azt vettem a bolasvettem könyviz leírás nem volt pontatlan a részemről. Igen, igen, de egyébként, egyébként azokra a dolgokra, amit mondtál, így van. Tehát, hogy nem, én ezt biztos nem nem tudom nemtom, örök életemben csinálni, mert egyrészt fárasztó, egyrész másrészt másrész azért nagyon, én nem igazából megterhelő, tehát, amikor van egy olyan ö, helyzet, hogy miért a parlamenti vilésen a körkérdést csinálunk, és nem tudom, 15-20 képviselőhöz próbálunk oda menni, aminek a fele az, rögtön úgy tesz, hogyha ott sem lenni, a, a másik felének a fele az, az, az mond valami olyan elképesztő dolgot, aminek köze nincsen a kérdéshez, és látszik rajta is, hogy hogy, hogy tökéletesen nem is érdeklő, hogy mit mond, mert ha tisztában van az, hogy amit az Indexnek mond, azt mondjuk pont mond, azok a szavazók, akik most nagy tömegével uh, voksoltak a Fidesz-el ez nem fog eljutni, tehát az a cinizmus, amit, amit ők, ők elvileg nem engedhetnének meg maguknak, az, az ő körön belül és a épon belül marad, ahol uh, sikítóznak egymással a kommentelők és a mértelmiségi, um, réteg, hogy hát már, már pedig, hogy, hogy engedhet meg ilyet magának valaki, és akkor van még a, a, a másik felének a fele, aki így esetleg próbál normálisan is válaszolni tehát, hogy tehát egy, egy, egy ilyen, ilyen szituáció után azért én sokszor azt érzem, hogy, hogy kicsit így az emberi emberi nemből hát Én nekem mindig azok a filmek jöttek az eszembe, az eszembe, amikor a nyomozó este áll hanyalat alatt, és az Istenek nem akar onnan kijönni. Igen, De hát a kicsit, milyen az, amikor Ilyen. azt mondják neked, hogy simicska média, nem? Hát a szerencsével nekünk azért viszonylag kevesen, vagy kevésszer mondták, bár nyilván így is sokkal többször, mint ahenysor a kellett volna. Hát nagyjából lepergette, hogy mivel mit tisztában vagyunk a, a, az igazsággal ebben a kérdésben, azért ugye nyilván erre számítottunk is, hogy, hogy, hogy mivel máshogy nem tudnak fogást találni az indexen, ami részben abból is adódik, hogy, hogy ugye egy nagyon erős orvosai bázis elmögöttünk, tehát azért naponta több mint fél millióan olvastak minket, és emiatt, emiatt azért ez minket így, így elég sok dologtól megvéd és akkor emiatt jönnek, jönnek olyan, olyan támadásokkal, amik viszont nem igazak. Hát ezt ugye látjuk azért a, a, a sakszor, ellenzéki pártok részéről is, hogy olyan, olyan, olyan állításokat fogalmaznak meg velük kapcsolatban, amik, amiknek nem sok alapjuk van. Hát lepereg nagyjából. És Tehát milyen így, az, van, amikor az... azt mondják neked, illetve nektek, hogy nyilatkoznak majd, ha megtértek? de szószoros értem, be, ezt meg is néztem, tehát egy befolyásos Fideszes az eredmény, várni, hogy a Balogh Zoltánról van szó, te ott mész utána egészen addig, amíg lehet. Hát én ezt a... ez egészen, egészen, igazából örültem, hogy ezt kimondta, mert megmutatta, hogy ő hogyan gondolkodik a világról, most egy, egy egyházi vallásos emberről beszélünk, aki, aki egy ilyen állítás, hogyha neki ez így nem is aki kiszalad a száján, hanem én ezt azt gondoltam, hogy nagyon úgy tűnt a szituációból és az ő, ő, ő viselkedéséből, hogy ő akkor már tudta, hogy nagyon nagy felényel nyernek. Ugye előtte egy órával még akik kijöttek nyilatkozni a Fidesz részére, azok, azok azért sokkal szerényebben bántak a szavakkal, és és óvatos győzelemről beszéltek, tényleg nem voltak lekezelőek a sajtóval, tehát nagyon készségesen megálltak mindenkinek, nem kezdtek el mással beszélni, nem kezdtek el pocskondi hanem, hanem hanem hát még, tényleg, még úgy, úgy tűnt, hogy még szerintük is várja megtörténet. Most ebből a volt Zoltán nyilatkozatból, ahogyan ő ezt mondta, én már arra közöttek, hogy ő már azért valószínűleg tudatában volt annak, hogy itt egy újabb, olyan komoly Fidesz győzelemről van szó, ezért megengedte magának azt hogy ennyire nagy mellényel, és ilyen stílusban, és ilyen uh, alázottal, uh, vagy az alázottnak ilyen szintű hiányával forduljon egy-egyébként egy teljesen neutrális uh, kérdésre, vagy kérdésre. Gondoltam rád, bár minden pillanatomban nem vagy jelen, megnéztem a clooney a hatalvárnyékában című filmet, és abban a Ryan Gosling a nőnek, nem emlékszem a nevére, de a New York Times munkatárs és akivel egy nagyon sajátos viszonya van, de amikor már jobb pozícióban van, a Ryan Gosling, aki egy kormányzónak a kampányembere, akiből aztán később nagy valószínűséggel az Amerikai Egyesült Államok elnöke lesz, ő a Clúni mennek együtt, és a nő, ő, aki korábban szorosabb viszonyban volt, szakmailag a, Cluny, a, a Ryan gosling -a, amely benne volt, hogy némileg zsarolta, és az információkkal azt mondja, hogy eddig mi nekünk jobb volt a kapcsolatunk, majd átmennek egy bizonyos ellenőrzési ponton, ahol Ryan Gosling úgy veti oda, hogy ide a sajtó nem jöhet be, mármint az ott álló embereknek, ahogy egyébként, tehát abban a pillanatban már Magyarországot láttam, de még visszafordul, és azt mondja a nő a Ryan gosling hogy én azt hittem, hogy mi barátok vagyunk. És a Ryan Gosling ránéz a nő, és azt mondja, ő a legjobb barátom, és tovább megy. <gül> egyébként csak még egy gondolat. Az, az, hogy ez érzelmileg én... téged megfog, az engem meglep a szó jó értelmében, mert, mert hogy ez egyébként abban a számban, ahogy te ezt csinálod és veled történik, Igazából csak akkor lehetne jól csinálni, már mint hosszan, ha az ember az érzelmiek nem érinti, meg ha megérinti, akkor az. Az akkor hát Engem ott, ott helyben, ott helyben egyébként azért úgy viszonylag, viszonylag, ö, ö, tehát nem, nem érint meg így borzalmasan, tehát az amikor ott vagyok, akkor a akkor felmenni. De van. foglalkozom. Ilyen, nem, és nem, ugye nem, nem megy bennem a pumpa. Utána, amikor leülök, akkor, akkor nyilván. Köszönöm, de valamit nyilván, akartál mondani, és én meg eléggé Igen, te, hogy igen, Igen, igen. Még azzal kapcsolatban, amit egy uh, néhány percben említettem, milyen, milyen szenáriók képzeltőek el most, akár mondjuk a orvamentes és a sajátó viszonyában, hogy a, akár a havas ideális egészségügyben a csinálni, hogy valakiben felébred a hang, hogy most hogy. Most, hogy ekkora felhatalmazásukkal ismét, akkor uh, esetleg megengedhetik el maguknak, hogy, uh, hogy, uh, hogy uh, úgy menjenek a sajtóval, hogy egy nyugati országban ez előfordul. Szerintem ez, ez tehát én is többször több embert hallottam már ezt a gondolatot, de szerintem ennek tökéletesen az ellenkezője fog történni. Hát ez én ez legalábbis... Az, hogy ez ellenkezőjét fog történni, ezt nem tudom, de az a sajtótájékoztató, amit ahol te személyesen voltál, az, is, el a láttam, a az rám... Tehát én, engem nem sokkolt a választási eredmény. De az, az a, a sajtótájékoztató a sokkolt. Te az életkorodból adódóan nem voltál katona, de én voltam katona. Lipszniczki alezredes nem beszélt velünk így az alakuló téren, mint ahogy a miniszterelnök úr beszélt az ott levőkkel, beleértve, hogy aláírja a CEU szerződését, mert az egy egészen kiváló példa. És az, hogy mennyire gondolkodik, és hogy intelligenciáját tekintve, hogy milyen okos emberről van szó, nem tért ki, ugye korábban arról volt hogy új kormány lesz. És ő erre azt mondta, az új kormány még nem tárgyalta. De a kérdés ugye nem erre vonatkozott az előző kormány az talán még, még most is ott hever, erről nem volt szó. Bennem megállt az ütő, nem egyszer. kés csoda, hogy életben maradtam. Hát és az azért itt ebben az volt a nagyon árulkodó Uh, és sokat mondó, hogy, hogy itt a hát minimum három nehez részben külföldi tudósítók uh -huh. voltak, de nem ilyen kis külföldi, uh, nem tudom, szőnyeg alól előkapott blogok, hanem, hanem a világ legnagyobb hírügynökségeinek, az AP, AFT, Bloomberg, Reuters, tehát, akik, akik az egész világ viszik, viszik, viszik, viszik a hírét, annak, hogy mi történik ebben ezen a kicsi Magyarországon, és ezt, ezt, ezt látja az egész világ, és mindenhol ilyen tudósítási ennek meg hogy Orbán Víctor megmutatta a sajtónak, hogy hol van a helye. Pontosan. Ez ugye ez, is, ez, ugye ez is értékű. Is. Sajték, De lehet, hogy, hogy ott ugyanez ott volt, az Orbán az Viktor, az ugyanő, Bajer Zsolta, másféleképpen beszélgető, amiből ugye kiderül az, hogy neki van másik arca. Tehát nem arról az, hogy mindenkivel ilyen. Hát igen, csak a Bajer Zsoltot mondjuk ne tekintsük, szerintem újságíró. Én ezt értem, de ebből a szempontból nem akarok támadási feladat biztosítani. Ő is újságíró, te is, én is, és ott másféleképpen viselkedik. Én gyakorlatilag, ha nagyon cinikus akarnék lenni, vagy épp ellenkezőleg nagyon naív, vagy egyszerűen csak izé, azt kérdezném, miniszterelnök úr, mit kéne nekem annak érdekében tenni, hogy úgy reagáljon az én felkérésemre, ahogy egyébként a Bajer Zsoltéra reagál. ez kellene térnem. Meg kellene térnem. nem. <zor> <S sírt> ez, ez nagyon furom, mert egy, egy, tetsz, egyszer... Oké, okay, hosszú törtétem kezdek. Be. Igen, rendben Még lehet, hogy ezt is felajánlanám. De az a kérdés, hogy akkor másnap értesítette arra, hogy megtörtént a ceremónia bajon. De ez, pf, csak félig vicc. Köszönöm szépen a rendelkezésre, állásodat. Sajnálom az aprópót. Én is nagyon szépen köszönöm. Nagy szépen. Neked is. T -t -t -t a... is. És amikor azt mondom, hogy neked is, akkor ugyanezt kívánom a miniszterelnök úrnak. Ha szobál a sajtóval, a sajtó nem eszi meg. Én azt értem, hogy valakiben van egy berögzöttség a rossz tapasztalatok okán. De én mindig az orvosokra szoktam hivatkozni, hogy az orvos ereje a gyógyító erejében van. A másik része az az, ahogy visszagyul a betegéhez, ahogy leül az ágyára, ahogy beszél a hozzátartozóival, az a törődés, amelyet nem tudom, hogy tanítanak-e az egyetemen, de amely része annak a gyógyító munkának, amit ő folytat. Ugyanilyen tevékenységi köre van a miniszterelnöknek, ugyanilyen tevékenységi köre van egyébként a tanárnak is, és most nem sorolom tovább. Mondhatja azt a tanár, hogy neki ez nem munkaköri kötelezettség, attól egy egészen kiváló matek vagy Tanár lehet, és ugyanez vonatkozik Orbán Viktorra is. De nem esik le a gyűrű az ujjáról, nem gondolnak róla kevesebbet, ha szóba áll, úgy egyébként vele nem szimpatizáló, vagy nem mindenben vele egyetértő újságírókkal, akik úgy tudnák hírét vinni különböző dolgoknak az ország életét illetően, ami egyébként akár a miniszterelnök úr Javárt is szolgálhatná, szólnak abban az értelmében, hogy okosabbak lesznek az emberek azáltal, hogy valamit megtudnak, amit korábban nem. Én ezt őszintén hiszem. Ennélkül nem is ülnék ide. Az én tiszteletem tízes skálán tízes. A változásban való hitem is tízes skálán tízes. Ez nem a miniszterelnökre vonatkozik, ez vonatkozik mindenre. Én egyebek közt azért is megyek most szabadságra, hogy ez a hitem megerősödjön. Hogy ne kopjon egyfolytában, mert ott az elmúlt időben nagyon erősen ki éve a koptatásnak. Hát uf, én beszéltem. Györgyjevicsben van a vonalban Városliget, ZRT. Végül is én nem voltam ott a hidadások szerint szerényebb létszámban, de létrejött ez a Városligettől a Szabadság térik vonuló közös mozgalom, ahol meg annyi notabilitás jelent meg Karácsony Gergelytől Fischer Ivánig, Bújás Mártontól kezdve Lincínyi Márkóig, akik egyebek között beszéltek a ligetről is, amelyben, amelyről nagyjából úgy beszéltek, hogy hát, ha a nyolcadikai választás nem azt az eredményt hozza, amit egyébként a kormánypártok szeretnének, akkor... Ők a maguk részéről tudnának beavatkozni abba a projektben, ami nagy valószínűséggel így másféleképpen fog bekövetkezni a régi módszerekkel, mert ugye a nép nem úgy döntött, hogy más segít hatalomban és hát a miniszterelnök úr az elmúlt időben annyi beszédet mondott, mint égen a csillag, de talán a Ludoviká mondott beszédében, és e tekintetben azt hiszem, hogy nem tévedek, ott a nagy beruházások egészen biztos ide, arról ott a budapestiekhez intézte a szavát, és ugye a budapestieknek mondta az, hogy ha netán másra szavaznak, mint a Fidesz, az milyen következményekkel jár, és azon kívül, hogy a migránsoktól féltette Budapestet, különböző nagy beruházásokat említett, és köztük ott volt a liget is, és még gondoltam is arra, hogy a Városliget ZRT-nek az első, vagy legalábbis az első emberei közül az egyik, aki te vagy, és akivel a legszorosabb kapcsolatot tartom most, már egyébként a bálászlóval is szoktam, de ez most éppen nem ennyire élénk. Azért ilyenkor a tekintetben megdobog a szíve, mindenféle politikai vonzat nélkül, hogy az osztályfőnöknek, akinek ráhatása van a projekt fejlődésére, megokadályozására, lassítására, azért a szótárában aktívan ott van az, aminek ő a felelős vezetője. Érdekes kérdés. Tényleg az a helyzet, hogy fontos ügyé vált, azt gondolom az elmúlt években a Városliget fejlesztése, a liget fejlődése. És most, hogy fizikailag kivitelezési munkák zajlanak, tehát eltávolodott a fejlesztést a tervező asztalokról, amiről mi itt szintén sokat beszéltünk a rádióban, de hát valljuk be, ez az igazán látványos. Amikor történik valami kint a terepen, amikor elkezdenek kimülni azok a tervek, amik korábban csak maketteken, vagy látványterveken, vagy a virtuális valóságban léteztek, azt gondolom, hogy ezt bátran hívhatjuk a point of no return-nek, és nem csak a tényleges fizikai térben, hanem az emberek mentális térképén is. Tehát a Liget projekt az él, existál, és a, itt a műsorban is többször átbeszélt határidőkre meg is fog valósulni. De arra emlékszel, hogy a miniszterelnök úr említette ebben a beszédén, és gondolom, hogy ez fontos volt. Nyilván az a helyzet, hogy a Ludovika Campuson elhangzott beszéd, az egy fontos beszéd volt ilyen szempontból. Ugye számba vette az összes olyan fővárosi nagyberuházást, amik nem kis számban valósulnak meg, és valósultak meg az elmúlt időszakban, és természetes, hogy ebből a Liget Budapest projekt az kiemelésre kerül, hiszen egy óriási volumenű 99 hektáros közpark teljes megújítására, új intézményekről van szó, tehát ez azt gondolom, hogy Budapest egyik ékkövel, úgyhogy fontos, hogy erről időről időre megemlékezzünk, nem csak rádióbeszélgetésekben, nem csak magánbeszélgetésekben, hanem adott helyzetben, miniszterelnök úr beszédeiben is ember tervez, de nem minden rajta múlik. Fogalmam sincs, hogy meddig működünk mi együtt, már mit bárki meghalhat az elsősorban. Én vagyok az életkoromból adódóan. Abba hagyhatom, mert ráunak És elsősorban azért mondom, azért ez a hülye felvezetés. Mert én szerettem volna azt megérni, hogy lehessen különíteni dolgokat, amelyeknek van kapcsolatuk, vagy lehet kapcsolatuk egymással, de amelyeknek a szoros egymásra utaltságában én már nem vagyok annyira biztos, mint amennyire például a B1 blog család írója, Mr. Flynn Ryder, aki azt írta, hogy a kétharmados felhatalmazást megfelelőnek érezte a városléget ingatlan fejlesztő ZRT, hogy újabb akciót indítson Európa egyik legrégebbi közparkja ellen. Borzasztónak találom. Természetesen két eset lehetséges. Vagy így van, vagy nincs így. De ebben a mondatban nincs benne a hat het. Ebben egyértelmű, hogy ott ült a hivatalában Gyorgy Benedek látta, hogy mi az eredmény, és szólt annak a brigádnak, amely a fák átültetését végzi, gyerekek mehettek. Nyilvánvalóan nem születik ez az eredmény, akkor Györgyevics Benedek ezt a parancsot nem adja ki, sőt, lehetséges, hogy a létrejött uh, lukakat is, bár mondjuk az a között, amely a az luknak nem nevezé, én, én ezzel nem tudok mit kezdeni. Tehát azt kell, hogy neked mondjam, hogy egyebek közt az a szabadság, ahova el szeretnék vonulni, az arra is kell, hogy menjen, hogy regenerálódjak. Mert én értem, hogy vannak emberek, akik ebben biztosak, de én legalább két-egy szeretném bennük látni. Egyrészt, hogy nem a két kétharmados felhatalmazás miatt, másodrészt, hogy a persány után szabadon azért mindenki ne, ne, ne legyen foúgyi biztos, aki előre tudja, hogy ezek a fák mind meghalnak, és akkor a városligeszből még nem is beszéltem. Én ezt borzasztónak látom. A Városligettől teljesen függetlenül, de nyilvánvaló, hogy most ebben a szövegkörnyezetben van, levittem a hangsúlyt. álljon tőlem, hogy a néltán népszerű és óriási olvasottságnak körvendő B1 blokk szerzőjének tisztánlátását én megkérdőjelezzem. Nyilván a ö, tények adott helyzetben nem zavarják ezt a tisztánlátást az ő esetében. De a helyzetet következő tisztázzuk, hogy mi zajlik most tulajdonképpen. Másodszor ezt... még mielőtt, ugye erről részletesen beszélhetnél, ugye a HVG, az már egy komolyan vető, én a Bjegyet sem nézném be, már csak azért sem, hiszen átveszik mások ezeket az írásokat. De amikor egy drónról készült felvétel alapján azt állapítják meg a HVG-ben, amit megállapítanak, és ami így is van. Az be lehet állítani úgy, hogy ez most ilyen, és aztán később milyen lesz, mert könyörgöm, hogyha van egy építkezés, annak mindig van egy olyan fáz mint ami most a Városligetben van, és mintha nagyjából egy időben kezdett el meg annyi beruházás, most ilyen képet mutat e, a Városliget, de vajon ugyanez a HVG fog-e az elkészülte után is egy ugyanilyen képet adni, és hogyha az pozitív lesz, akkor egyes mellé rakja-e azt, és lesz egy olyan lemez, mint amilyen a húnál és meg annyi más együttesnél is volt, ez a den and Now. De több kérdést feszegetsz most. A következő helyzet nyilván a HVG védelmébe el kell, hogy mondjam, hogy a románcsarnokról egyébként a felújítást követően is csodálatos képeket közöltek. Tehát én hazaértem. De ez így működik, eddig. hogy románcsarnokról szép képeket közölnek, viszont az egészetnek úgy. Tehát van egy ilyen kompenzáció? Én azt gondolom, hogy amikor majd a ligetben elkészülnek azok a beruházások és azok a felújítások, amiről itt hosszú ideje beszélünk, és aminek az előkészítését a Város ZRT végzi, akkor nyilván ezek. A független magyar sajtó minden eleme által bemutatásra kerülnek. De nem szeretném elviccelni ezt a kérdést, tehát azt kellene először tisztázni, hogy mi is történik ebben a másfél percben az ügyekben, hiszen ez is egy rádióműszer. Használjuk le lehetőséget, hogy a hallgatók azért tisztállássanak, lássanak, hogyha ö, ö, utána ez alapján tudják megítélni akár a B1-blokk család írását, akár az origó írását, akár pedig a HVG-nek az írását ezekben az ügyekben. Tehát ugye a Néprajzi Múzeum, mélyépítési munkálatai zajlanak a felvonulási téren. Itt a Városliget ZRT azt ígérte, hogy egészséges fát nem vágunk ki, hanem ezeket átültetjük. Ugye itt a fához való viszony az egy erősen átpolitizált viszony, én ezt nem vitatom ebben a kérdésben, ami nagy érzéseket és ingulatokat vált ki. Amit én mondani tudok, hogy a Városligetnek ugye nem volt egységes fakatasztere, amikor a Városliget ZRT vagyonkezelésbe kapta, akkor ezt a fakatasztert, ami a több mint 7000 fa egyedet számba veszi, ezt elkészítette. Ezt követően egy külön miniszteri biztos uh, fennhatósága alatt elkészített egy uh, városligeti fahápolási protokolt. Ma nincs Magyarországon olyan közterület, ahol ilyen protokoll alapján látnák -e a fáknak az ápolását és a folyamatos gondozását. Ezen kívül egy kiemelkedően nagy összeget költ magának a közparknak, az elsősorban fákra koncentrálható felújítására, és ezen kívül pedig két évvel ezelőtt megszületett elindított, és azóta folyamatosan tart egy idős fa ápolási programot. Úgyhogy azt gondolom, hogy nem az elvárható gondossággal, hanem azon lényegesen felül viszonyulunk a fakérdéshez, és ennek az egyik égköve az, hogy a beruházási területeken a fák egy egészen modern technológiával átültetésre kerülnek. Ugye, nagyon furcsa ez a kérdés, mert az, az átültetés kérdésköre az elmúlt időszakban lépett be Magyarországra, ugye a főkert is. Nem egészen egy évvel ezelőtt kapta meg a lehetőséget a fővárosi közgyűlés felhatalmazása alapján, hogy az első falátültető gépét megvegye. Korábban ugye Magyarországon ez nem volt gyakorlat, talán a technológia még nem volt ennyire kiérlelt, azonban mostanra ez a támogatás nem csak külföldről, amit egyébként a városok ZRT CRT alkalmaz, hanem Magyarországról is elérhető. Ez egy borzasztó izgalmas dolog. Nagyon jó lenne, hogyha erről a helyi értékén tudnánk beszélni, hiszen itt több millió forintot költ. A egy ZRT arra, hogy ezeket a fákat megőrizze. Tessék megnézni, akár a biodom beruházás területén, ahol rengeteg fa megmozdult ugyanennek a technológiának köszönhetően Tessék megnézni, ezzel óvatal kell lenni, hiszen az kerítés mögött van. Az a helyzet, hogy azt gondolom, hogy az új felírók szemén keresztül is lehetett már ezt látni, és ha jól tudom, ugye ott a lehetőség megnyílik arra hamarosan, hogy ezt mindenki a saját szemével lássa. De, hozhatom a... tudom, de nem, ezt alá tudom írni, én ott nagyon sok ilyen fát láttam, és amikor a Persányival beszélni fogok, akkor ezeket szóba is hozom, de most a Persánytól függetlenül akarom Igen. ezt megtenni. de tessék elmenni a, ugye a liget beruházás egyik első eleméhez a feszel pavilonokhoz, ahol szintén található olyan falmi ami átültetésre került, vagy hogyha az ember bemegy a Hungexpo területre, amit egy egészen izgalmas jogértelmezésnek köszönhetően ma nem hívhatunk beruházási területnek, hanem nyílt közterület, akkor ott is lehet öt olyan fával találkozni, amit immáron 2 éve hát, lehet. Ráadásul, hogy most tavasszal, ugye most, ha az elkövetkezendő két-három hétben nem mutatják az élet jeleit, akkor kicsi a valószínűsége, hogy túlélték, de ha igen, akkor viszont túlélték. Most úgyhogy... feltételezem, hogy nem minden hallgatónak van ideje elmenni, úgyhogy. Úgyhogy bátran mondhatom, hogy e, ezek a fák túlélték, tehát itt azért a e, rügyfakadási időszakban ez már világosan látszik. Ugye? Nagyjából elmondható, hogy 90%-os e, sikerrátával dolgoznak ezek a cégek, ez a Ligetben per pillanat még 100%, de nyilván nem e, vagyok ebben. Jós elképzelhető adott helyzetben, hogy e, lesznek olyan fák, amiknek az átültetése e, nem fog sikerülni. Azonban most négy emblematikus nagy, Öreg fának az átültetését végezzük a városzligetben, a Néprajzi Múzeum területén, elsősorban elővigyázatosságból. Ugyanis ezek a fák ezek közvetlenül nem a Néprajzi Múzeum munkagödrében, azaz nem a műpítés területén vannak, azonban a gyökérzetüknek egy meghatározó hányada, az épület alá lóg vagy lógna be, ezért annak érdekében, hogy ezek a fák a jövőben is a liget eh, fontos, idős és eh, nagy fái legyenek a rondó környékén, ezeknek az átültetése szükséges. Ezek már olyan fák, amik előkészítést igényeltek. Eh, itt a műsorban is beszéltünk róla, ugye nagyjából eh, több mint fél évvel ezelőtt ennek a négy fának az előkészítése megtörtént, ott is, eh, Sokszor nagyobb volt ennek a füstje, mint a lángja, de a szakemberek végül el tudták végezni az előkészítő munkálatokat, megkapták a fák gyökerei azt a kezelést, ami ahhoz szükségeltetik, hogy fél évvel később a vegetációs időszak határán ez ténylegesen el tudjon mozdulni. Ez fog most az elkövetkező napokban megtörténni, ez egy nagyon komoly, precíziós eljárás, ugye itt több tonnás fák fognak lebegni, tényleg most gondolom készítünk is róla, egy videót ezt mindenképpen szeretnénk bemutatni, mert ez a, a, a gondos és felelősség teljes munkának egy olyan szimbolikus eleme, amihez érdemes lenne talán így is viszonyulni, és nem csak úgy, hogy a önjelölt kertészek rögtön tudják, vagy tudni bélik, hogy ez a fagyilkosságnak egy kifejezetten. Drága, azok mondja. a munkagépek, amelyek bejutottak, azok milyen körülmények között jutottak be, hiszen az a fénykép, ami előttem van, ott az például az NOS 895-ös rendszávú Mercedes eh, kamion előtt négyen is ülnek. Uh -huh. Nem tudom így rendszámra megmondani az összes képet, ami a munkaterületre kibeközlekedik, hiszen ugye a Néprajzi Múzeumnak a munkaterülete az gyakorlatilag a volt az 56-osok terének a kétharmadát lefedi eh, ahol éppen a Városliget ZRT és a Market szerződése következtében ugye a mélyétítési munkát is zajlanak, tehát naponta 20-30-40-50 mixer és egyéb munkagép jön kibe. Valóban az a helyzet, hogy most, amikor a faátültetéseknek a valódi munkarésze elindult, akkor a tiltakozóknak egy szűk csoportja ismét azt gondolta, hogy erőszakosan be kell törni a területre. Volt, aki azt gondolta, hogy csak a gépek elé kell leülni, és sajnálatos módon megint csak rendőri intézkedéssel tudtuk ezt a nem egészen ö, több mint tizenkét erőszakos embert ö, abba az irányba terelni, hogy a munkavégzés szabályszerűen az engedélyek birtokában folytatódni tudjon. Ez egyébként megtörtént, nyilván az a helyzet, hogy a rendőrség megteszi a szükséges ö, lépéseket, a Városliget Drt megtette a szükséges feljelentéseket, de őszintén szólva régóta beszélgetünk erről, a, erről a, ö, ezekről a kérdésekről, ez mostanra egy technikai kérdéssé vált, egy nagyon izgalmas sportot fejlesztünk ki itt a városzügyetben. Én még úgy tanultam, hogy az ingatlan fejlesztés az egy olyan műfaj, amit alapvetően szögálló bakancsban szoktak végrehajtani. Mi ehhez képest balettcipőben próbáljuk megépíteni az ország egyik legnagyobb és egyben legemblematikusabb peruházását. Bízom benne, hogy mindazoknak, akik ebben részt vesznek, azok az előbb vagy utóbb a ingatlanfejlesztési tankönyvek lapjain ezt le fogják tudni írni, hogy ez így, sőt, így is lehet. Némileg a változatlanság talaján maradt, most nem csak Orbán Viktor miniszterelnök úr és a pártja győzelméből adódóan, de Zugló országgyűlési képviselője is ugyanaz, Tócsaba, akivel tegnap. Az utolsó beszélgetés elkészült a Zuló TV-ben Bakás Két csaposok, ez a műsorunk címe és hosszan beszélgettünk túl Csabával. Itt volt szó a Városligetről is. Ez bizonyos szempontból uh, kedvező, hiszen a vele való együttműködést lehet folytatni, függetlenül attól, hogy ott is voltak uh, egyenetlenségek, de az ő személye annyiban garancia, amennyiben az eddigi tevékenységben tudtatok együttműködnek, a ebben valószínűleg nem lesz változás. Ezt a garanciát természetesen más ember másféleképpen magyarázhatja. Szíves elnézést, hogyha az ő gondolataikat ezügyben a fogalmazásommal megbántottam volna. Örömtekerés lesz a ligetben, és ezt azért mondom, hogy én a jövő héten eléggé el nem módon nem leszek mikrofon közelben, így a Beszélgetésünk 19-én elmaradt, 22-én, azaz vasárnap, i Budapest biciklis felvonulás lesz, a rész, az ők az olajpálvesétáj megmentéséért is tekernek, tehát ez sem független a Ez nekem is új információ, nem Nem tudsz róla? Nem, nem tudtam. Akkor felolvasom a teljes szöveget. Igen, április 22-én lesz az i Budapest biciklis felvonulás, ez tehát jövő vasárnap. A résztvevők az olofpálmás sétány megmentését is tekednek. Április 22-én délután 3 órakor a Tabánból indul az i Budapest bringás felvonulás, ami örömtekerés a város legszebb részein, egyben demonstráció a belváros forgalom csillapításáért, a rakpartok és a hidak bringázhatóbb átételeért, a, a városligetben pedig az olofpálmás sétány megmentéséért. A menetet Hollandia új nagykövete René van Hell nyitja meg. Hollandia idén tizedik évet támogatja a magyar brinkás fejlődés, az első bringo emelés külön nekik szól. A felvonás lezárt a rendőri biztosítás mellett zajlik, útvonal, Erzsébet híd, Pesti alsórappart, Népfürdő utca, Árpád híd, Margit sziget, Margit híd, Budai alsórappart, Attila út, Alagút, Láncít, híd, Andrási út, Városliget. Nem olvastam még eddig ezt a közleményt, de lelkes kerékpárosként ennek minden városliget Városliget.info minden pontjával egyet tudok érteni. Én is azt gondolom, hogy a kultúrát, kerékpáros közlekedés és kerékpáros sport lehetőségeit meg kell tudni teremteni. Van egy jó hírem a szervezők számára az Olofálme vagy Olofpálme sétány, vagy a városriget kérdése azt gondolom, hogy lekerülhet a napi rendről. Tehát Lefolytattunk uh, rengeteg civil egyeztetést ebben a kérdésben, itt a műsorban is többször beszéltünk róla, hogy a Gartenstúdió kapcsán valóban egy érdekes kérdés volt, hogy a Stefánia út és a belváros összekötésehez hogyan tud megvalósulni kerékpáros szempontból abban az esetben, hogyha a tájépítészeti pályázat nyertese a Gartenstúdió Stúdió tervei alapján megújuló, több mint 15 milliárd forintból megújuló park, az Olof Palme sétány az nem kap olyan hangsúlyos szerepet, mint kapott korábban, mint ahogy egyébként a koskáros sétány pedig a lezárása okán nem kap ugyanolyan hangsúlyos szerepet, és azt gondolom, hogy a megfelelő kerékpáros szervezetekkel a megfelelő kompromisszum megszületett. A Városligetnek a kerékpáros közlekedése nem hogy biztosított, hanem a jelenlegén sokkal magasabb színvonalon lesz ellátott, nem gondolom, hogy van olyan kérdés, ami igazából nyitva maradt. Ugye itt egy óriási innovációról beszélünk. Tehát az a Városliget, amiben ma több tízezer autó megy keresztül a Kóskáról sétányon, az a Városliget, amiben ma az állatkerti körúton áldatlan állapotok vannak, ez nem csak parkolási, hanem behajtási szempontból is. Az a Városliget, amiben a trolibuszok keresztül kasul, mászkáltak indokolatlan útvonalon csak azért, mert nem volt biztosítható a megszervezett és jó minőségű falik közlekedés, ebben a változásokat a Városliget ZRT-nek köszönhetően egy zéró emissziós zóna irányába történő elmozdulás mentén megtettük, illetve megtesszük ennek az első lépéseként. Ugye a trolibus kiváltások már megtörténtek, azon az észszerű útvonalon tudnak közlekedni, ahova a trolibus. valóban való, azok a trolibuszok, amik kellenek, azok bent maradnak a ligetben, és ami talán a legfontosabb a kerékpáros szempontból, az pedig az, hogy az összes burkolt felület felújításra kerül. Tehát gyakorló kerékpárosként azt tudom mondani, hogy ma a liget, lehet, hogy valakinek a mentális térképén ez egy romantikus kerékpáros zónának tűnik, de ez egy kerékpározásra jellemzően alkalmatlan terület. Ezt visszaigazolják azok a kerékpáros szervezetek is, akik a Ligetben, a tájépítészeti egyeztetésben részt vettek. Ehhez a burkolatokat fel kell újítani, ehhez megfelelő facilitásokat kell teremteni, meg kell találni azt a lehetőséget, hogy a kerékpárokat hol lehet őrzött formába letenni, vagy olyan típusú kerékpárjavító, Állomásokat kell létrehozni, mint amilyeneket a Városliget ZRT létrehozott a feszülpavillonok mellett. Ez, ez nem csak a tervezőasztalon, hanem kint a fizikai valóságban is zajlik, úgyhogy bízom benne, hogy mind a sport célú, mind pedig a közlekedési célú kerékpárosok számára a liget egy igen pozitív változáson megkeresztül. Kérdéseim, mint a tenger, de Wintermantel Zsoltra kell téged cseréljelek a szó értelmében. Átmenetleg békén hagylak, de két hét múlva előkerülök. Hello? Mondom, kénytelen vagyok lecserélni téged a szóátvit értelmében Wintermantel Zsoltra, de két hét múlva nem hallok semmit. Nem? Miért nem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hahó! <tell> Értjük, Ádám? Nem igazán, elég minden külön. Na jó, akkor Messages. Most mondja, de most a magántelefonon fogom ezt lebonyolítani, mert az egyszerűen gyorsabb. Azt mondtam, hogy le kell, hogy cseréljek a Winter Mantel zsoltra, mert hogy, e, a szó mert mert lejárt az időnk, és azt mondtam, hogy béké hagylak téged, de ha életben maradok, akkor két hét múlva ismét zavarni foglak. És a tudom. Azt tökéletesen hallatszott, azt is hallatszott, hogy nem hallod, kiderül, hogy a Wintermant el fog-e hallani. Ha nem, akkor véget ért a műsor veled. Nagyon szépen köszönöm. Szia! Köszönöm. Szia! Hát akkor nézzük. Menet közben valami történt. Tele hallgattam a karcefemen Bajor, Bajer Zsolt műsorát, a műsorát. Uh, és megnyugodtam, mert ott is vannak technikai problémák, pedig valószínűleg az egy jobb állapotban lévő rádió, és ez most minden maliciózusság nélkül, mondtam is elnézést, Bajás volt, műsorára van szó. Megszűntek ott is beszeget, és közben tűnt el a riportalagy. A műsort az Újpesti Csihán, Önkormányzat támogatja. És most is hal? Most is. Jó, rendben van. Jó. Akkor ez működik. Um... Kezdjük a tegnapnál. Tegnap ugye Gyurcsány Ferenccel beszélgettem, és valójában annyiban bekövetkezett az a negatív változás, amitől ön tartott, de ezt nem tudjuk, hogy tendenciózus lesz-e, vagy tartósan fönnmarad. Ön eddig nem ezt mondta most, én mondom, azt mondta, hogy a Béke-szigete volt újpest, beleértve, hogy az országgyűlési képviselőt nem a Fidesz adta, és hogy van önben aggodalom Varjú László feltűnése kapcsán, adott esetben a DK feltűnése kapcsán, amely nem azonos a magyar szocial tehát szóba került az, hogy vajon nem-e történt elválasztási csalás e, Újpesten is, ez ígyben ön e, hallatta a hangját, illetőleg nekem küldött különböző értesítéseket, amelyekből én azt vettem ki, hogy szívesen megszól a belét, vagy nem szívesen, de korrekcióképpen mindenképpen. Én megkérdeztem öntől, hogy ez tényleg így van ez ezt, e, jól látta, ugyanakkor azt is mondta, hogy nem akar e, Gyurcsány Ferencsel beszélgetni, én megkérdeztem az idősáv, Tartós használójától az elmúlt időben ővele így beszélgettem, de ugyanilyen tartós használatban van a csütörtök fél 9-től 9-ig, csak ez egy másik sáv, mert hogy ez egy együttműködés által megy, a másik pedig ilyen együttműködés nincs, ez egy szerződés. ő ebbe belement, lement a beszélgetés és azóta már ugye olvashatók ezek a jelentések, azóta már alassóbb hangon beszélnek róla, de sokan nem értették, miközben egyébként értették, de nem értettek vele egyet, hogy miért kötöttek ki, hogy nem óhajt egyébként szóba legyedni Ferenc. Ferencsel. Hát egyrészt beolvasta tegnap a, a, az SMS üzenetemet, hogy miért nem. Hát egyrészt van egy beszélgetés egy, egy pártelnökkel, ahol elhangzik egy... E egy konkrétum, illetve elhangzik valami, amivel kapcsolatban vannak konkrét információk és adatok, és én azt gondoltam, hogy ezt kívánom megosztani önnel, mint műsorvezetővel, illetve hát nyilván a hallgatókkal, és amennyiben érdekli ez az információ a beszélgető partnerét, akkor vele nem én akartam vele beszélgetni, ez nem az én dolgom, és szerintem ő sem akart velem beszélgetni. Én azt szerettem volna, ha ott rögtön csírájában elfolytjuk, hogy itt tudatos választási csalásról beszélünk, én konkrét tényeket közöltem, Ezeket a tényeket egyébként, hogyha rendelkezésre álltak volna, vagy valaki korábban összegyűjti, akkor simán beolvashatta volna más is. Egyébként ez a jegyzőkönyv részlet, amit ugye én tegnap el is, nem nem részlet, ez az egyik jegyzőkönyv, ugye a, abból a szavazókörből az egyébként az a jelölő szervezetük számára rendelkezésre állhat, a DK-nak nem is, akkor az MSZP-nek igen, mert hogy az ottani delegáltjuk is kapott egy példány belőle, az ottani delegát is aláírta ezt, sőt, aláírta a Jopikos delegát, aláírta a fideszes delegát, és alá, aláírta valamennyi választott közszítsziselő és választott ö, civil ö, bizottsági tag is. Tehát senki nem vette észre ezt az adminisztrációs hibát. Igen, állítom, ez egy adminisztrációs hiba, amennyiben bebizonyosodik, hogy tényleg ez van. Feltételezhető, hogy abban a szavazók körben a DK nem kapott nulla szavazatot, tehát ezt én is egy olyan... Ö, ö, a látom, ami mindenképpen vizsgálatra szorul, ha és amennyiben ezt a kifogást beadják a <coughs> illetékes szervnek, akkor az illetékes szerv egészen biztosan ki fogja vizsgálni, és egészen biztosan rá fog jönni arra, amit én csak most jelen vélelmezek, hogy itt a jegyzőkönyv elkészítésénél egy ruplikával odépértek be a számot, amit még egyszer mondom, senki nem bet észre, senki nem jelzett, senki nem észrevételezett így tudatos választási csanásról csak megerősített, tudom, hangulatkert és arcátlanság, felháborító, e, e, kusztustalan azokkal a e, köztisztviselőkkel szemben, azokkal a választott civil delegáltakkal, és teszem hozzá pár szemben, akik egyébként e, hajnal fél öt ötkor kelve, egész nap dolgozva, este 10, fél 11 11 e, dolgozva, sokuk ugye önkéntesen, ingyenesen, a delegált, civil delegáltakok ugye az juttatást kapnak, érte végzik a munkájukat azért, hogy biztességesen és rendesen le, le, bonyol, lebonyolítsák a választást, és egyébként tegye a szívére a kezét az, aki élete során, még munkavégzésé közben, otthon, gyereknevelés közben soha egyetlen egy hibát nem követett el. Ezzel kapcsolatban tudatos és választási eredmény befolyásoló csalásról beszélni, előzetesen úgy, hogy a vizsgálat még meg sem kezdődött, ezt ez, én, én nem, nem, nem, nem, nem egyszerűen nem tudom elfogadni. Azt kérdezem öntől, hogy ennek feltétlenül rá kellene nyomni a bélyegét az új országgyűlési képviselővel való kapcsolatra? Én azért tartom még mindig esélyesnek ezt az Újpesti, -e, ugye mert mi többször is beszélgettünk, időközi választás előtt is mindig megkérdeztem, hogy milyen a hangulat, én általában adtam a hangulatjelentéseket. Ezt egy pártelnök tette egy műsorban, nem az itteni képviselő nyilatkozott ez ügyben, nem is az itteni önkormányzati képviselő, a helyi pártelnök nyilatkozott ebben az ügyben, tehát én még mindig megadom az esélyét, hogy ez ne nyomja rá a bélyegét. Azt azért korrektnek tartottam volna, hogyha ha itt a helyi jelölő szervezetek, akik támogatták a, a, a jelöltet, illetve hát ugye jelen esetben, ugye pártlistás szavazatról van szó, tehát itt ugye külön-külön lehetett a dk ra az MSZP-re, meg az összes eh, szervezetre eh, szavazni, de hogy ha, ha annyit megtettek volna, akiknek a birtokukban van az a jegyzőkönyv, hogy jelzik az illetékes pártelnöknek, hogy gyerekek itt, itt, itt mi is aláírtuk ezt a jegyzőkönyvet, csak mindenki aláírta, és senki nem jelzett problémát, és ráadásul nem a, a választási irodának, tehát a Nemzeti Választási Irodának az országos rendszerében van rosszul rögzítve az adat, nem útközben a el az adat, hanem már eleve a szavazatszámálló bizottság jegyzőkönyvben is ez az adat szerepel, tehát ez az adat ment végig az egész rendszeren. Tehát nem belenyúltak, nem manipulálták, hanem maga a jegyzőkönyv hibás, hogy ezt senki nem gondolta fontosnak jelezni. Az egy kicsit aggasztó, lehet, hogy csak egy simán információ hiba, mert hogy a DK nem delegált ebbe a szavazókörbe bizottsági tagot ellenben az MSP igen, és ugye Varjú László az MSP és a DK közös jelöltje volt csött, mik ott volt ugye a, az MSZP párbeszéd, együttműködés miatt a párbeszéd is, de ők nem delegáltak külön tagot, de ott volt az mszp is delegált, e, nála ott kell lenni a jegyzőkönyvnek, vagy ha leadta a pártközpontban, akkor a pártközpontban, tehát ez az adat, ez az információ kettő pillanat alatt leellenőrizhető lett volna, mielőtt egy, egy pártelnök, országgyűlési képviselő, egy műsorban ezt az egy konkrét példát is csalásként emlegetni. És nem is potenciális csalásként, mert ugye azon tegnap a hallgatókkal is ment a vita, a hogy akkor meg mert ez maga is azt mondta, hogy hát nem azt mondta meg, ízét, de azt mondta, aztán a beszélgetés során később finomította, de ő <Szor> ugye ráadásul ugye egy olyan kontextusba kerül, mint tegnap sokszor beszéltünk ígértem önnek, hogy annak a írmagját nem jelenítem meg de hallgattam Bajer délutáni műsorát valahogy ráuntam a klubrádióra és kíváncsi voltam más hangokra beleértve, hogy egy ideig a Láncidrádiót hallgattam, eh, annak a zenéjét mert ugye ott szöveg már nincsen de valahogy ez, ez nálam automatizmus eh, ahogy korábban a 99.5-re mentem hogy hogy tépődnek fel olyan sebek, hogy 2002-ben, én ezt megmondom, őszintén elfelejtettem, lehet erre azt mondani, hogy tendenciózusan felejtek, de eddig nem tapasztaltam ezt, hogy 2002-ben adott, adott fel idézetek szerint, milyen gyorsan megsemmisítették azokat az íveket, amelyeket egyébként tovább lehetett volna megnézni, és gyakorlatilag egy ilyen pistike visszarugott, de ki a pistike, és mikor rugat vissza, és mikor vissza, és mikor rugott, ez egybőlnek soha nem lesz vége. És én a saját életkoromból adódó egyre jobban aggódom a miatt, hogy én már egy olyan periódus nem fogok megélni, ahol egyébként ilyen nem lesz, ezért voltam szomorú. Bár azt is tapasztalhat, hogy amikor több körzetet említett Gyurcsai Ferenc és köztük megemlítette Újpestet, akkor szándékosan mondta, hogy maradjunk Újpestnél. Nem azért, hogy aztán ön később reagál le, hanem azért, mert annak a konkretizálása adott esetben lehetővé tesz egy olyan párbeszédet vagy különbeszélgetéseket, mint ami létrejött, de Ebben minimálisan sem volt hangulatkeltés, hogy így alakultanak. Annyiban örülök, hogy így többek, többek tudtak megszólalni, és objektív kép alakult ki. Annyiban persze kevésbé örülök neki, hogy ez egy ilyen vitát eredményezett. Mekkora volt a részvétel Újpesten? Magas, 74%-os volt a részvétel. Voltak olyan szavazókirak, ahol 86%-os. Ön gratulálta a az országgyűléség képviselőnek. Én az országülési képviselő úrnak a Facebookon keresztül gratuláltam, de egyébként ott voltam akkor, egy légtérben, egy irodában is hallottam. Fültanúja volt annak a beszélgetésnek, amikor apolgármester korlegámok elelőttként mondta pár személyesen gratulálta a képviselők. Akkivel kapcsolatban ugye... tisztázuk, hogy mennyi ideje él. Budapesten mert ugye már nem volt önadásban, csak egy SMS küldött, amikor az a kifogás hangzott el, hogy Bezzeg Bajulászlóval van ilyen kritika, de akkor mi a helyzet az alpolgármester úr, aki egyébként országgyűlési képviselő jelölt volt most 2018-ban. Ezek de akkor elhangzott is korrektben is 1990 óta, tehát föl <laughs> És, hogy nem, helyi és nem Újpesti előtt lenne, Ráadásul volt néhány alakul... olyan év, amikor külföldön teljesített szolgálatot, de attól még ugyanúgy állandó Újpesti. Ráadásul állandó. úgy alakult ugye, hogy a választási eredmény következtében ő független, hogy hogy alakult Újpesten a választás, beülhet a parlamentbe. Hát a jelenállás szerint ugye nincs még végleges eredmény. Így a jelenállás hát... szerint. Tehát, és, és, és én, én azt feltételezem, és azért is tartom ö, vérlázítónak ez, ami ezt a, ezt a hangulatkeltést, ami mozzajlik. most már túllépünk gyógyány Ferencen, amit itt tegnap műsorban tett. Ö, ugye azért ö, kormánypárti elfogultsággal nem vádolható 24hu vagy az index.hu-n jelentek meg nagyon korrekt. É, részben statisztikai alapon elemzőírás, a 24 hun részben pedig pontokba szedve, hogy mik azok a tévhitek vagy tévképzetek, ami alapján most ö, a fake news tartozó és ilyen mindenféle gyanús ö, portálokról terjesztett álhírekkel, hogy itt hogyan meg miként történtek a csalások. Tehát le vannak írva, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy mik lehettek a félreértés okai, hol lehet, hol, hogy lehet hívázni, hogy van az, hogy egy szavazókörben mondjuk lenullázódik, egy pártnak a listás szavazata, ugye kiderült egy-két szavazókörben, hogy a kisebbségi, vagy bocsánat, nemzetiségi választásnál adtak országos listás szavazólapot is, pedig ugye vagy országos listára szavaznak, vagy pedig nemzetiségire szavaznak, és vagy ott le kellett vonni, de akkor mindenkitől levonták természetesen. Tehát, hogyha mit tudom én, 22 darab szavazólappal több van az urnában, mint amennyi szabályos, akkor az összes elértő, megkapott eredményből le kell vonni, tehát a Fideszéből is, a Jobbikéből is, és adott esetben a párbeszédéből is, hogyha párbeszédnek összesen kettő szavazata volt, és abból levonnak 22-t, akkor nyilván lenullázott. Tehát nem eltüntették, nem ellopták, hanem mivel ott történt, és szintén a szavazatszámoló bizottságot, ez nem új volt, Elkövette ezt a hibát, ezért ez az eljárásrend, ezt mondja a törvény, tehát törvény szerint jártak el. Nyilván furcsa, és nyilván az lenne a jó, ha mind a 11 ezer szavazókörben mindenki kipátlanul végezne a munkáját, de ez amióta 1990 óta szabad választás még soha nem volt így. Tehát mindig van olyan szavazókör, ahol valamilyen hibát elkövetnek de egyébként azért mondom, hogy nagyon jó volt az az írás, és hogy mindenkinek mindenkinek 24hu pont van. Az eloszlási görbék alapján gyönyörű szépen hogy semmilyen rendszer szintű nyúlás nem volt a történetben. Egyéni himák sajnálatos módon előfordulnak, de mindig azért minden területén vannak himák. Igen, azon gondolkodom, mert ugye a jövő héten nem leszünk, két hét múlva leszünk, hogy én most itt hirtelen témákat nem kavarnék, Bajon betöltik-e, ahogy politikusok beszélenek, úgy betöltésre kerül, de betöltésre nem kerül semmi se. Betöltik-e a megüresedett helyét az apolgármester úrnak abban az esetben, hogyha így maradnak az eredmények? Hát először meg akarjuk várni a végleges eredményeket. Ugye a alpolgármester kollégám a bejutó helyek végén van. Tehát most A jelenlegi állás szerint még ketten vannak mögötte, tehát hogyha ha változik is az eredmény, és mondjuk egy listás helyek kevesebb van, akkor is bejut. Ezzel még nem gondolkoztunk el. Most már viszonylag rövid idő van az önkormányzati választásokig, lehet, hogy végigcsináljuk akkor így. Ugye őt azért hoztuk be a rendszerbe, mert a kapcsolatainkat szerettük volna erősíteni és építeni a kormányzat. Az még egy kérdést. A 18. kerületben munkaszüneti nap volt egyenesen hétfőn. Azt legyen szíves elmondani, hogy mennyire viselte meg ez az önkormányzatot, nem az épületet, hanem a dolgozókat, milyen munkát jelentett a számunkra, mert azért ezt nem látták világosan. Tehát én hallgattam olyan beszélgetéseket, hogy most szándékosan nem mondom meg, hogy melyik rádióban, mert az, hogy itt valami elhangzik és arra nem hivatkoznak, én nem várhatom el azt, hogy valaki hallgassa, legyen egy sajtófigyelő. Elvileg lehetne, gyakorlatilag nincs. Én nem tudom kiszámítani, mi, hogyan működik, de Ugi Attila például elmondta, hogy milyen programot lehet még x idővel a választások előtt alkalmazni, amit már később nem lehet, de hogy egyébként tényleg arról lenne szó, hogy egyenként húzzanak ki neveket. Tehát ha elmondaná, hogy milyen, e, milyen munkát adott, e, és ezt hogy lehet adott esetben e, pénzzel vagy bármivel, szabadsággal ellensúlyozni egy önkormányzatnak, mint ami itt most konkrétan Újpest Hát én csak úgy fogok fogalmazni, és talán nem tűnik túlzásnak, ez brutális leterhelés egyébként a hivatal részére. Tehát azért azt lássuk be, egy önkormányzatnak a, a polgármesteri hivatala az a normál ö, napi szintű működésre van berendezkedve. Tehát nagyjából a létszámot úgy próbáljuk igazítani, hogy amennyi feladatunk van, a szociális osztályon, a városüzemeltetési osztályon, a költségvetésen, az is teljesen mindegy. A napi szintű munkákhoz ö, igazítjuk. Ezt a választási eljárást, mivel a, a törvény úgy rendelkezik, hogy a jegyző a helyi választási irodának a vezetője, és a polgármesteri hivatal köztisztviselőivel kell lebonyolítani a, ezt a választást, ezért az összes olyan feladat legyen az a legegyszerűbb is, adminisztráció vagy telefonos ügyfénszolgálat, vagy bármi, azt ezeknek a köztisztviselőknek a normál munkamenetükön túl kell elvégezni. Tehát ezért is vagyok, és ezért voltam egy kicsit, vagy vagyok akár most is ingerültebb, amikor ezekről a csalásai dolgokról beszélünk, mert hogy itt ténylegesen erőnfelé teljesítő köztisztviselőkről, esküttet köztisztviselőkről, Választott civil delegáltakról, és egyébként a pár akik meg teljesen ingyen végzik a munkáikat. Egészen ugye péntek azt 11 óráig lehetett lehúzatni magát valakinek a listáról, legalábbis úgy, hogy előzetesen a szavazókörbe kiszállított papírokon is már le legyenek húzva. Az utolsó nap is vissza lehet lépni, akkor a választási bizottsági tagoknak ott a helyszínen a szavazókörben kell lehúzni őket a szavazólapról. De hát itt ugye Újpesten volt, most már nem is tudom, talán 17 vagy 19 jelölt, abból különböző időpontban jelentette be egy-kettő, hogy nem indulok, akkor minden egyes szavazólapot újra kézbe kellett venni, újra lehúzni róla az embereket. Erre, é, gép, é, é, rendszerbe állítottuk egyébként plusz é, fénymásoló kapacitásokat is. Ebből adódott egyébként az a egyetlen egy szavazókörben, egyetlen egy csomag esetében, hogy véletlenül fordítva tették bele a a fénymásolóba a papírt, ez ugye, ez, ha, úgy mindenki, aki életében már legalább tíznél többször fénymásolt elő, pláne, ha két oldalast meg, ízél, meg és ahogy akkor volt már úgyhogy hogy fordítva tette bele a papírt, és előfordul, ezért pontosan a Fideszes jelölt nevét húzta át a fénymásoló, szerencsére egyébként nem áthúzta, hanem csak aláhúzta, 22 darab ilyen szavazat, szavazólapot adtak ki, mint amíg, amikor az egyik állampolgár észrevételezte, hogy hát ez mégsem Járja, de mint kiderült, mind a 22 szavazólapról érvényesen megállapítható volt, hogy a választói szándék, a választói akarat kifejezésére alkalmas, ezért mind a 22 itt tévesen áthúzott, vagy aláhúzott, vagy belenyúlt, úr, nem igaz a szóna belenyúlt, de Tehát, hogy az így rontottan fénymásolt, ról is kiderült, és így is a kilenc szavazatot kapott Zsigmond-barna arról, hetet azt hiszem, Marjú László és az összes jobbikos még megállapítható volt. Tehát a szavazatszámláló bizottság úgy döntött, hogy hiába szerepel úgy. Tehát senki nem volt olyan, tehát ha aki Zsigmond-barnára akar szavazni a Fideszes jelöltre, pedig ő volt részben, áthúzva, aláhúzva, mellétette az X-et, úgyhogy.. Ilyenek előfordulnak, hihetetlen nagy munka, hihetetlen szervező munka, és mellette ugye nem csak a bizottsági tagok, hanem ugye a teljes technikai lebonyolítás, a szavazókörökbe, a, a szavazó. Úrnák, a pultok kiszállítása, a napközbeni élelemmel való ellátás. Este az ügyelet a Városházának fogadni a beérkező szavazó bizottsági tagokat, az eredményeket előzetesen ellenőrizni, beleögzíteni a számítógépes rendszerbe. Tehát ez, ez egy utána. Ellentételezés. Itt igen. Igen, igen, most én nem is emlékszem pontosan, hogy hivatalosan szerintem mi jutalmat fogunk tudni adni a dolgozóknak, nyilván akik a választási eljárásban vasárnap dolgoztak, ők hétfőn szabadnapot kaptak, akik nem, azoknak is nyilván az hivatalnak alapszinten kellett működnie. Tehát a hivatal önmagában nem zártett teljesen, de azok, akik részt vettek... Persze volt olyan kollégan, aki hajnal fél ment haza, és mégis be kellett jönnie, mert az irodán ő, lett, ő, ő maradt az egyetlen, és akkor ő három óra vagy két óra alvás után bejött dolgozni. Tehát ilyen is van. Róluk is beszélt hogy Ferenc, amikor arról beszélt, hogy itt tudatosan csaltak és ezért vérlázító és felháborító, mondom el nyolcattól, és el fogom mondani, ki erre is. Köszönöm a rendelkezésre állását. Holnapról már csak Karácsony Gergely visszajelzése hiányzik. Filipov Gábor megvolt, megvolt Navracsis Tibor, megvolt Bácskai János, Dobrev Klára és Gulyás Gergely. Nem fog vonatkozni holnap se. Köszönöm szépen, viszont hallásra! Köszönöm szépen, szépen! Zsoltot hallottad. A műsort az újpesti önkormányzat támogatta. Figyelek, ha van mire. 061 099 és 06 3677 -1161. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. A holnapi programot elmondtam. Jelentős kihagyások lesznek az elkövetkezendő két és fél hétben tartósan, Május 2-től szerdától tér vissza a Kejfejöncsi. 0614890999 és 063677161. hogy amíg nem lesz, addig ismétlések lesznek igen. esetleg vél előbb. Igen, igen, igen, igen. Méghozzá a hódmezővásárhelyi választás utáni interjúk lesznek leadva, párba állítva a választás utáni interjúkkal. Ugyanaz a személy. Ugyanúgy héttől héttől, tehát Siffer András közvetlen húndöző után és az országgyűlési választás után. Ugyanez Gyurcsány Ferenc és az összes résztvevővel, már hogyha ez ugye összesen tíz ilyen beszélgetés. Hétfőn től 9-ig egészen pénteken 7 9-ig. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Köszönöm. Jó reggelt kívánok, Fiala úr! Pápai Csölgö Mária vagyok. Két, két dolgokba uh, miatt hívtam önt, és nagyon-nagyon-nagyon uh, kavarognak bennem a dolgom, de muszáj magamból kiadni, mert uh, az egyik dolog az, hogy tegnap voltunk itt a Párbeszéd házában a Tölgyes Péter előadásában. Uh -huh. no, a na részleteibe nem mondott újat nekem, de így összefoglalva Enge, én, én egyszerűen olyan lelkibeteg vagyok, hogy azt nem tudom magának elmondani. Ö, szóval olyan, olyan jövőt vízionált föl, ami benne volt a levegőben, ismerve a miniszterelnök urat a rendszerváltás óta, hogy én nem tudom a mi életünkben, nyugdíjas pedagógusok vagyunk a férjem, mert mi már, én már leszámoltam azzal, hogy én, én megérem azt, hogy itt valami normális dolog legyen. Teljesen. Ehhez csak annyit fűzök hozzá, hogy én felcsutó nőttem föl. Én ott mindent tudok. Én hét hétfőn a egyetlen ott élő nagybátyámat, hogy mi történt ott. Elmondta, két család kezébe van a falunak a megélhetése. Ha ők ellene szavaznak, akkor összeomlik a faló élete, mert, mert, mert nem lesz munka. Próbálja megéteni, hogy a, hogy a vidéki Magyarország az nem, nem egyenlő a a budapesti értelmiségiekkel, noha megérti az én aggodalmaimat, mert mi értelmiségiek vagyunk. Jó, azért azért azt ne felejts el, hogy a közigazgatásban dolgozók nem ugyanaz, de hasonlót megélhetnek, mint ott a felcsúti emberek, akikről ön beszélt. Most mondtam a férjemnek, hogy annyira szimpatikus nekem ez a két polgármester, hogy noha nem az én oldalamon szólalnak meg, de, de annyira, tehát annyira kedvemre való volt az a stílus, Sőt, elfogultságomnál fogva, nem is értem, hogy ez a két értelmes ember, ez hogy tartozhat oda a másik oldara. De én tegnap annyira kiborultam azon, hogy ez a nagyon értelmes újpesti polgármester, olyan arroganciát mutatott, hogy én ezt soha nem gondoltam volna róla. Hogy Ugye most nincs egyszerű... itt, egyik, itt egyikőjük sincsen jelen, de azt kell, hogy mondjam, hogy ahogy ezt szokták mondani, arroganciáért tegnap Gyurcsány Ferenc sem ment kölcsön. Igen, igen, igen. Nyilván én a, én a Gyurcsányt az összes hibáival együtt valahogy nagyon szeretem. Én ezt értem, de azt értse meg, hogy miközben ez érzelmi kérdés, ki nem mondhatná ezt, vagy ki mondhatná az ellenkezőjét, ha nem én, aki egyébként ér érzel ez elvileg mindenki iránt elfogult, csak másféleképpen, mint ahogy mindannyian elfogultak vagyunk. Az... Hogy jelen pillanatban úgy tűnik, hangsúlyozom, úgy tűnik, hogy az, amiről Gyurcsány Ferenc beszél, nagy valószínűséggel abban a formában nem áll helyt, abban a pillanatban, amikor ő ugye azt mondja, hogy gazembereknek nem gratulál, és ebben a gazemberségben ugye ne felejts el, hogy Wintermantel Zsolt osztályrészes, hiszen egyébként ön ugye nem érti, de ezzel együtt ő ahhoz a családhoz tartozik, amelyik nyert, ez vált ki pro, kontra érzelmeket, amelyeket én próbálok nem fokozni, de az, hogy ezek jelen vannak, azon én nem csodálkozom. Sajnáltam, hogy ezek egymás között nem tudtak kicserélődni. Azt is megértem, hogy ez önben így csapódik le, de azt kell, hogy mondjam, hogy ezt önnek fel kell tudnia dolgozni, amikhozzá úgy, hogy re relatíve távol tartja az érzelmeit, mert az elfogultsága e tekintetben valakit támogat, valakit nem, és vannak olyan szituációk, ahol meg kell próbálni az egyenlő pályák, egyenlő esélyeket fenntartani, miközben állítom önnek. Hogy nem ez tudom távol tartani de... magam, nem tudom a felcsúti származásomat távol tartani. Az én édesapám a két falu nagy hírességét tanította. Nem tudom, a férjem szerint becsipődésem van. Mészáros Lőrinc és Orbán Viktor becsipődésem van, mert én tudom azokat a dolgokat, jó, ez a becsípődés a Gyurcsai Ferenc kontra a Vintervantez Zsolt vitára nem kellene, hogy vonatkozzék. Igen, sajnos nagyon érzelmi alapon működöm, nem tudom kirekeszteni, én most lehet, hogy nagy szavak, lehet, én nagyon érzelmi alapon működő ember vagyok. A szakmám is ilyen. Egyszerűen fialaúr... Gyászolok. Én úgy éreztem, hogy hétfőn nem tudok kimenni az utcára, mert egyszerűen nem értek semmit. Aztán hála Istennek az unokám ki, kiragadott ebből, a, a, ebből az állapotból, de, de tegnap a tölgyesi előadását hallgatva... Visszazuhantam abba a kilátástalanságba, abba a, a borzasztó jövőbe, hogy itt valami olyan cunaminak kell lenni, ami ezt az országot innen kirobantja ebből, mert itt a dagály állapotába vagy a igen, dagonyázunk a sárba, és zseniális az Orbán. Ezt elmondta, hogy ez egy, egy rendkívül tehetséges, akit 89 óta ismer, és mikron nagyságú sejtekből rakta össze azt a világot, ami most megvalósult. Zseniális. Bár én ugye itt nagyon nagy vitákba állok az értelmiségi férjemmel, mert én a, a, a zseniális elmét mindig valahogy valami pozitív tulajdonsághoz kötöttem. Nem, ez biztos az érintés. Én, én, hogy... én azért visszatérnék a wintermont mert nem voltam ott, Törgyesi Péternek ugye az ötös csoport meghívását élvezte. Azt kell, hogy önnek mondjam, hogy a cunami akkor kell foglalkozni, amikor a cunami abban a formában, ahogy egyébként tájföldön van, ott volt. Az, hogy az első kétharmad hozott meg olyan intézkedést, amely érdemben érintette az országnak, nem csak azt a felét, amelyek a Fidesz-szavazott, ezt nem lehet elvitatni. Az, hogy ön hogyan viszonyul, ahhoz csak kizárólag erőt és egészséget tudok kívánni, mert most ebben a jelen állapotomban ennél többre nem vagyok alkalmas. Én mindent megpróbálok moderálni. Egyebek között a szabadságom is arról szól, hogy regenerálódjak, mert hazudnék, ha tagadnám, hogy rám is hatnak dolgok, de nem azért próbálom kivonni magam belőle, egyébként sem működik, tehát ez nem elhatározás kérdése. De például most eldöntöttem és megcselekedtem, és nem fogok ellenet tenni, hogy nem fogom elmesélni önöknek azt, hogy milyen borzalmas volt bolgár gyögyűt hallgatni. És nem mesélem el önöknek, hogy milyen borzalmas volt Baljelzsot hallgatni. És hogyha kettőt összeadom és elosztom kettővel, akkor nem nulla az eredmény. Azt, hogy mást próbálok a fejembe vinni, az egy mesterséges dolog, nyilvánvalóan mérsékelten fog sikerülni, de ha minimálisan sikerül, akkor is jobban járunk mindannyian, ha szeptemberben ezt folytatni tudom. Azt, amit az elmúlt időben megcselekedtem, azt azzal az intenzitással, azzal az odafigyeléssel, azzal a precizitással hozzátéve, hogy nem figyeltem oda feltéve, hogy nem voltam precíz feltéve, hogy... Tényleg unalmas műsorokat csináltam. Nem tudok további ilyen unalmas műsorokat csinálni. Másféle unalmas műsorokat szeretnék csinálni. Van-e bárki más, aki meg akar szólalni? ugye után nekem el kell mennem. A mai napom az egy veszőfutás, akár csak a holnapi. De jó értelemben veszőfutás, tehát most nem panaszkodtam. 061 és egy hat Má is másodikától lesz tartósan. Pünkösdik, Csi megint lesz egy kiadjás, és június 1 pénteken zárok. Nagy valószínűséggel. 0614890999 és 0636771161 először. 061489099 és 0636771161 másodször. Zugló TV és nagyon messziről jött ember. Sem lesz a Volt Fesztiválon, sem lesz toksó sorozatom. A civilapályán tudtommal május végéig folytatódik, de ezügyben nem beszélgettem senkivel. Ez feltételezés. 0614890999 és nulla 06 hat, Senki többet. és ott a 18. kerületi önkormányzat támogatja. Jó reggelt lett! Fugi Attila van a vonalban. Ugye önök úgy döntöttek, hogy hétfőn bezárnak, Újpesten nem volt ilyen. Ön volt az, aki egy ebéd, de közös ebéd alkalmából elmesélte azt a borzalmat a szónak, nem abban az értelmében, ami a munkát jelenti, hogy mi minden vár egy önkormányzati dolgozó, és gondolom, hogy egy szoros összefüggésben volt a hétfői zárvatartással. Hát pontosan, ugye valami, akkor még egyébként, amikor volt talán nem akkor én nem is derült ki, hogy még utána még egy. Én rákérdeztem, ugye ön azt is elmondta, hogy van egy program, ami működik, de aztán, ha ez közvetlen az esemény előtt van, hát akkor ez... Kicsit nehézkes. Hát most konkrétan a közvetlenül az esemény előtt nem sokkal... Ugye hallottam az előző interjút, Zsolt Balátomat annyiban egészíteném ki, hogy szombat 11 óráig lehet visszalépni. De ha szombat 11 óráig valaki visszalép, akkor is már úgy kell kivinni a szavazókörökbe az urnák a, a, a szavazólapokat, hogy ki van rajta húzza a visszalépett jelölt. Ugye ő megmesélte is azt az előző beszélgetésnél, hogy milyen fantasztikus élmény volt fegyveres őröket látni a folyoson, amit vigyázzák ezeket az érettségi lapokat. É, így van, így van. Tehát, ugye, amikor zajlott ez a tevékenység, itt pont a, a, az én irodám előtt az egyik bizottsági tárgyalóban, hogyha két fegyveres őr őrzött itt többek között engem és a szavazólapokat a mellettem lévő helyiségben. Mert hogy ugye be kellett tenni, öt fénymásológépet beállítva kellett időről időre, ahogy éppen úri kedve hozta a jelölteknek, hogy ki, mikor melyik különletben gondolja, úgyhogy mégsem indul el a vasárnapi választáson kihúzogatni őket, de az utolsó az már úgy jött, az utolsó jelölt visszalépése már úgy jött, hogy ezt nem lehetett volna megoldani öt darab nagy teljesítményű fénymásolója ezt a számítógép segítségével sem, ezért be kellett rendelni, mint egy 130 önkormányzati dolgozó, tehát körülbelül a 40%-át az önkormányzatban dolgozóknak, és az öt számítógép és az 140 kolléga a házban mindenfelé egy-egy asztalnál -egy ücsörögve szombat hajnalig. Nem, Nem, hajlanik, mert... jó már szombaton mert... nem volt, de akkor... akkor... Nem, szombat 11-ig lehetett visszalépni, és az utolsó jelölt, az, az, az pénteken délután... Ja, akkor oszul de azt hogy szombaton... Nem, nem, nem, pénteken délután, tehát volt, annyi, volt annyira kedves, hogy olyan 18-20 órával a, a vége előtt tette meg, ezt a, tette meg ezt a gesztust, és így azért valamikor a lehetőség mégiscsak nyílt arra, hogy hogy megugorjuk ezt, de, de én azért azt gondolom, hogy ez azért ilyen formában lehetetlen. Igen, tényleg nem lehet kivizni a szavazókörökbe, mert az egy másik kérdés, hogy a szavazókörökben elvileg ki lehet úgy adni a szavazólapot, hogy az egyik vagy a, vagy a, a civil, vagy a pártdelegált, vagy pedig az önkormányzati munkatársai vonatzóval kihúzogatja a szavazólapon azt, aki visszalépett annak a nevét, de euh, volt egy olyan MVB állásfoglalás, amelyik euh, azt mondta, hogy ezt... Euh, nem lehetséges ott helyben megtenni, hanem e, már úgy kell kiszállítani a szavazókörökbe, hogy ki vannak húzva rajta. Tehát ez azért ez a, a misénypászikus. Ha már itt tartunk, akkor az vajon ellentmondás, mert ez ebben a pillanatban jutott az eszembe, hogy számtalan oktatási intézményből száműzre van a politika, ugyanakkor maga a választás, az sorhelyen iskolában zajlik, én is iskolába mentem. Így van, iskola, óvoda. Hát azért, mert önkormányzati Fenntartású és működtetésű intézményekben volt a rendszerváltás idején tulajdonképpen a, a választás szervezve. Nem másért, mert egyszerűen azért, mert hogy olyan helyszínt kell találni, ahol, ahol meg lehet oldani azt, hogy viszonylag központi helyen van, annak a, a körzetnek központi helyén van, szavazókört nem lehet. Ö, ö, ö, UAV-kán, tehát országgyűlés egyéni választókerületen kívülre, de szavazókörön kívüli másik szavazókör területére lehet telepíteni, de akkor is központi helyen kell lennie, hogy ne kelljen sokat gyalogolni, tömegközlekedéssel elérhető legyen a legtávolabbi pontjáról is a szavazókörnek. Tehát azért sokfajta ilyen dolognak kell Jó, megfelelni. De, a de, a... de azért, de azért, de azért érdekes dolog, tehát csak most példaként, ha én itt öngészen voltam, mondjuk Révházban volt a szavazókör, tehát Hajóállomáson és az évházban. Tehát bár, bár, bárhova be lehet tenni, csak nyilván a nagyvárosban egyszerűbb óvoda, iskola, bölcső, de esetlegesen sportcsarnok, hogyha mondjuk olyan helyről beszélünk, ahol nagyon sok átszavazónak, illetve gyakorlatilag annak, aki a, ja, a támogató. Eh, hogy a negyedik és a 18. keredet, tudom, a 9. és a 14. sem volt érintett. Eh, ezt nekem értenem kell, hogy a hatodik és a, a tizenegyedik kellett pontot, és mondjuk a tizennyolcadik pedig miért nem? A, hatodik, a, a hatodikat én magam sem értem, a tizenegyediket talán azért értem meg a rengeteg, ö, fő, ö, rengeteg főiskola egyetem, hogy ott van a, a, a Korvinusz, ott van a műegyetem, tehát ott vannak a kollégiumok pontosan a tizenegyedik kerületben. Tehát akik ott az egyetemisták, akik nem mennek haza, de szavazni szeretnek, Szerettek volna. Ilyen napon a 9-ben is lehetett volna? Hát igen, talán ott is, de azt hiszem nincs rá akkor a kollégium. Jó, ja, lehet, nem tudom. Én, én, igen. én, én, én azt mondom, hogy ez valószínűleg a kollégiumi dolgokkal van összefüggésben. Én itt Érdőasszonynal beszéltem, és már arról uh, azt mondtuk, hogy ilyen esetekben, az ilyen, ilyen helyzetekben mindenféleképpen biztosan a sportcsarnokba kellene bevinni, és, uh, és azt kell csinálni, hogyha a választójogi törvény nem változik ebben a kérdésben, a akkor mindenféleképpen azt, azt kell tenni, hogy egy egész sportcsarnoknyi területet kell kialakítani úgy, hogy, hogy külön átfolyással, tehát gyakorlatilag az egyik ajtón beengedni a szavazni szándékozókat, legalább ahány megye, annyiszor három pultot fenntartani, és, és utána a másik oldalon pedig kiengedni őket, tehát átfolyó rendszerben, akkor lehet gyorsítani, ezt a dolgot, mert ha bárhol ebben a, az ember folyamban szűkület van azért, mert ott van egy ajtó, meg kell várni, ameddig esetleg ahhoz az asztalhoz, aki azzal az egy megyével foglalkozik, mondjuk hárman bejelentkeznek, akkor ugye az iszatorlaszolja a többit is esetleg azokat, akik egyébként egy olyan megyének az asztalához igyekeznének, ahol egyébként éppen nincsen senki, tehát ugye ez, ez, ez, ez feleslegesen lassítja le a rendszer, tehát én, én, én azt gondolom, hogy ez lehet ebben a kérdésben a megoldás, tehát egy ilyen, ilyen logisztika. Tehát ezekben a szavazókörökben biztos, hogy, hogy, hogy ahány megye szer három asztal mindenféleképpen szükséges, ahhoz. Hogy... Maga a választási rendszernek a bonyolultsága, valamint a választó körzetekben lévő bizottságoknak mármint a szavazatszámlálóknak, hát most keresem a megfelelő szót, de az a legegyszerűbb, ha azt mondom, hogy izéje. Tehát az a kettő együtt azért mégse eredményezhetne egy olyan szituációt, mint ami két napon keresztül, minimum két napon keresztül volt, már ugye a szombati demonstráció az arról szól, hogy szombatnak is az egyik üzenete az, hogy elcsalták a választásokat, tehát hogy van olyan, hogy nemzetiségi ív, van olyan, hogy kihúzások, van olyan, hogy nem történik ez meg, szóval ezt valamilyen módon a korrigálni kell, mert hogy ennyi potenciális veszélyforrás, ami egyébként valódi veszélyforrás, vagy valódi veszély válhat, ez azt eredményezze egy választás után hogy a mindenkori vesztes, és akkor most ugye arról van szó, hogy mindenkiről feltételezem, miközben most nyilvánvaló, hogy a győztes ilyet nem tett, de a vesztesek közül se mindenki, de volt, aki igen, azzal jön elő, ami előjött, és azzal tovább irritálódik, az a közhangulat, ami előtte se volt, hogy úgy mondjam békebeli, az szerintem tűrhetetlen. Igen, én, én, én ezt gondolom, igen. De többen, egyszer, töb, nyilván, többen nyilván, azt kérdezték nyilván, tőlem, hogy nem-e kéne-e a a számláló bizottságot, amire hát nem tudtam mit mondani, hát mindenben nem látok bele, ráadásul a Wintermantel elég jól elmagyarázta, hogy a lónak négy lába van, mégis megbotlik, de lám ez a botlás, ez mindjárt milyen következményekkel jár, hány szavazókörzetben történt, és arra gondolok, hogy, hogy ezt hogy lehet kiküszöbölni egy olyan bizalmatlan közegben, mint amiben mi élünk. Én azt gondolom, hogy ez... Nyilván benne van egy bizalmatlanság is, de az inkább egy másik oldalról fognám meg a, a szociológia vagy a pszichológia oldaláról. Az, amit most néhány ellenzéki szereplőben látunk, az a gyászunk a helytelen elvégzésének egyik eleme. Tehát az a felfokozott várakozás, amik akár bennük, akár a, akár a választóikban megfogalmazódott, akár még a választás napján is a választási részvételekre tekintve, és akkor ebből lehetett látni, hogy egyfajta Ö, ennek ellentétes, vagy akár homlok egyenest ellentétes ö, ö, választási eredmény született, mint amiben még akár délután háromkor is remélkedtek. Hát ez is sok benne terülen, van, és ugye most aztán terülen végképpen terülen. nem megkérdezni öntől, hogy vajon mekkora esélye van az elektronikus ö, szavazásnak az interneten. E, mert hogy e, ugye ott meg az oroszoktól vagy a nem tudom kitől, a Cambridge analitikától való félelem akartam mondani, e, hogy én, még, én, még, én még talán mondjuk egy három vagy négy évvel ezelőtt e, maximum, maximálisan élharcosa lettem volna annak, hogy, e, hogy lehessen e, az interneten keresztül a választójoggal élni. E, ismerve a mai helyzetet, e, akár a, a, a Facebook, a szociális e, médiának a a, a, az adatlopásait és az ebből fakadó, egyszerűen az embereknek nem a szándékos, hanem a, a felelőtlenségéből adódó nyomhagyásait a különböző oldalakon, amiket aztán utána e, választási e, aktivitássá és magatartásá lehet konvertálni rossz indulatú hekkerekkel a hátunk mögött. Én e, azt gondolom, hogy, e, hogy ennek következtében én egy darabig nem lennék híve annak, hogy e, hogy otthonról lehessen szavazni, vagy ha igen, akkor olyan bonyolult eszközök beépítésével lehetne azt csak megtenni, ami például mondjuk az én internet használó, meg számítógépet használó szüleim számára azt jelentené, hogy ők csak akkor tudnának szavazni, hogyha én biztos ott lennék a közelükben, vagy, vagy, vagy az unokaöcsém, vagy a hugon, vagy bárki a családból, aki is megy a számítógépet, meg hogy olyan bonyolult parcel rendszereken kellene keresztül küzdenie magát, ami gyakorlatilag feladná, és inkább felhúzná a cipőjét, meg fölvenni a kabátját, és elmenni a szavazófülkébe szavazni. Tehát azt gondolom, hogy ez a jelenlegi helyzet alkalmatlan az internetnek az alapvető standard biztonsági szintje arra, hogy erre ráépítsünk ilyen fontos aktusokat, mint egy országgyűlési választás. Nagyon sok dologról lehetne még beszélgetni, én egyetlen egy dolgot fogok ebből kiemelni, mert abban benne van az egész ország. De még mielőtt erre rátérnék, azt kérdezem, hogy elegáns, ahogyan lehet. Tehát, hogy mennyiben érintette, hogy változott nemcsak az országgyűlési képviselő személye, hanem a párt színezete is. Egyébként erről volt szó korábban, és ön ezt prognosztizálta, de én már a múlt időben lehet róla beszélni. Nézzék, hát engem engem, én voltam országgyűlési képviselő, aztán polgármester és országgyűlési képviselő együtt, aztán, aztán polgármester. Úgy, hogy a azonos színű volt az országgyűlési képviselő, illetve azonos pártállású volt, mint amilyen a polgármesternek a pártállása. Most pedig egy ellenzéki országgyűlési képviselőt kapott a 18. kerület. Én nem gondolom azt, hogy ellentétben a, azokkal, akik az interneten mindenféle bolondságot beszélnek, mert egy választási eredményt nem tudnak elfogadni, hogy mondjuk én magam ö, ö, ebben úgy foglaljak állást. Nyilván nekem magánemberként erről van, véleményem nekem... Ö, Polgármesterként egyetlen egy dolgom van ezzel kapcsolatban, hogy megpróbáljam a, azt az együttműködést kialakítani, amivel a kerület fejlődését elő lehet idézni maximálisan. Én ennek az első lépését megtettem, én felhívtam telefonon képviselőasszonyt és jó munkát kívántam neki, és Zakuláltam a választáson elért. Jól tön. Elegens volt. Uh, Tehát én ennél, ennél, ennél többet. Nem, nem gondolom, hogy én akárba kéne borulni, ezt nem vártam nem előtön. Nem, a nem, másik nem. dolog az is, nagyon vidáman és aztán még lehet, hogy két percet adok a hallgatóimnak, hogyha akarnak reagálni az akármire. Figyeljem, ez a Lisztferenc téren átadott szobor. Ugye én a hétvégén nagy valószínűséggel találkozni fogok vele, aztán, ki tudja még, hányszor az elkövetkezendő hónapokban, években. Én nem mondom, hogy ennek egy monumentális darabnak kéne lennie. Mert, mert miért? Amit fényképről látok, az alapján azt sem gondolom, hogy miért ne lehetne karikatúra. Azt sem tudom, hogy mérül egy bőröndön. A kommentelők között, ugye a legutóbbi eseményekre utalva, valaki azt írta, hogy legalább a bőröndje megvan, vagy megmaradt. Igen, igen, igen, igen. Szóval, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy ez a Pesti Flaster humorának nem tudom, hogy nem-e adott-e többet, mint a repülőtérnek-e. Nem akarok senkit megbántani, és még egyszer mondom, nem láttam, majd fogom látni, de először azt az, hittem, hogy azért, szóláltam. Azért, azért talán, azért talán, azért talán hogy mondjuk el a, a, a hallgatók, hogy még nem látták, hogy egy nagyjából egy méter 20 centi hosszúságú talapzaton talabzaton, vagy posztamensen van, egy kb. két arasznyi eh, liszt, aki, eh, éppen ücsörög a, a, Igen, a, bőröngyén. a, a bőröngyén. Hát leginkább, én nem is szobornak, hanem kis plastikának nevezném. Legyen katalmas, kis plastika. Ormodlan, eh, eh, valamire fölállítva. értem, hát hogy minden gondolom, négyzet gondolom, hogy, sokban kerül a Én azt gondolom, hogy viccnek, viccnek még csak-csak, de ha ezt komolyan gondolták, az nagyon duró. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Két hét múlva én a jövő hételen vagyok. Viszont halássak. Igen, viszont halásra. Köszönöm szépen. A műsort a 18. kedveti önkormányzat támogatta. Ha akarnak valamit kezdeni velem, néhány másodperc elejéig, vagy néhány perc elejéig maradok. 061 489 99, és 0636771161. és <tos> Mindenki visszajelzett holnap 4 tól Filipov Gábor, majd Navrasis Tibor, Karácsony Gergely, Bácskai János, Dobrev Klára, Gulyás Gergely, aztán civil a pályán felvétel. Ez vár rám holnap egy ebbek közt. 061 48 egy még nagyon rövid ideig. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Ha nem ez volt az utolsó, akkor holnap ismét találkozunk. kukac, gmail.com és most következhetne egy hosszú táblista de rövid ütem. Rádió, Bogány Jó reggelt. Jó reggelt kívánok! A úr a, a nyilatkozatát hallgatva, azért felvett, hogy ide nem a kérdés, hogy hiba is hiba ugyanaz lenne. Tehát, hogyha egy gépkocsi vezető hibázik, és Elnézést. egy baleset. A kettőt nem lehet összehasonlítani. Én értem azt, hogy önből ez szó, de ezt én nem fogom végighallgatni. Csak folytasd tovább. Akkor már mi nem az én tévedésedet mondja, és az atombombát? Én ez nem a karcefem, ez nem a klub rádió. És amíg én itt ülök, ez a műsorcsát soha nem lesz is olyan. Oda, oda, drága uram. Drága törölve, uram törölve. a 14890999 és zólat 30 egy másodszor. 06 1 4 8 9 elfelejtettem, 6 7 1 1 6 senki többet? Dörö.fiolajanaskukac, gmail.com, <tos> viszont hallásra!